Елин Пелинян бибия на Луната. Който и да си ти, драги читателю, обръщам ти вниманието, че преди да прочетеш тая книга, добре да знаеш кой е Ян Бибиян. А неговия живот ще изучиш от книгата Ян Бибиян, която излезе преди тея и в която са описани чудните приключения на това интересно момче. От нея ще научиш как Ян Бибиян се сдружи с малкото дяволче Чют, както замени главата му с глинена. Как след това попадна във вълшебното царство на великия мадьосник Мирилейлей и как след чудни и смели приключения се спаси. Неговите страдания и борбата му да се освободи от злото облагородиха душата му, калиха волята му, направиха го смел и предприемчив. Така той се качи на луната и може да постигне мечтата, която от векове е движила непримирими учени с буйна фантазия. Авторът Ян Бибиан след връщането му от мадьосното царство Ян Бибиан се завърна в родния си град може да се каже, вече възмъжъл. Той бе навършил 15-та година. Приключенията, които преживя, изпитанията, които превъзмогна, бяха го направили по-мъдър и по-сериозен. Той се прибра с неизказана радост под бащината си сиромашка стряха и обилните сълзи на майка му очистиха душата му. Сплът Шиан Бибиян поиска прошка от родителите си за мъките и страданията, които им е причинил, и даде клетва, че занапред ще стане най-добрият човек в тяхното градче. Той се облече в чисти, прилични дрехи, почна да причесва гладко косата си и престана да ходи бос и гологлав, както порано. Още в първите дни след пристигането си той се да помага на стария си баща. Двамата ходеха с магарето в гората и носеха дърва, които продаваха на пазара. Трудът му се ослади и работата му беше приятна. Всички от града, които познаваха Ян Бибиан като палаво и лошо момче, като го гледаха сега, не можеха да му се начудят. Никой не знаеше за неговите приключения. Всички мислеха, че той е бил в някой далечен град на работа, или пък в някое училище. Ян Бибиан беше станал весел, жизнерадостен, почиташе всички и се отнасяше много любезно както спознати, така и с непознати. Скоро всички жители на града го обикнаха и почнаха да го сочат за пример. Ям Бибиан спечели много приятели между връзниците си и им стана нещо като главатар. Най-добрият приятел на Ям Бибиан беше Калчо. Той също беше поръснал колкото Ям Бибиан и работеше в гранчарницата на баща си. Той не дружеше много с другите момчета. Дори ги избягваше. Затова пък много обичаше да излизат двама с Ям Бибиан там някъде в околностите на града, да седнат на някоя поляна под сянката на някое дърво и да си приказват. Там Ям Бибиян надълго и на широко му разправяше за приключенията, които бе преживял. Да, калчо, много преживях и много научих, станах друг. Сега съм тук, при родителите си. Жално ми е да ги гледам как бедно живеят. И като си помисля, че и моят живот може да бъде същият, ужасявам се. Вярвай ми, аз не бих могъл да живея като тях и не искам. А ето, че не знае какво да правя. Какъв път да хвана? Калчо се в дълбоките умни очи на приятеля си, които при тия думи ставаха тъжни, и не знаеше какво да му каже. Не, аз трябва да науча нещо, казваше Ян Бибиан след дълго мълчание. Трябва да науча някой занаят. Жално ми е, че не мога да следвам в училище. Но занаят мога да науча. Кажи ми, Калчо, какъв занаят да изуча? Стани грънчър като мене, каза наивно Калчо. Тогава двамата заедно ще си отворим работилница и никога няма да се делим. Не ми харесва тоя занаят, рече искрено Ям Бибиан. Нещо друго ме влече, какво, и аз не зная. Когато вечерно време легна да спе у нас на чердака, очите ми се отправят към звездното небе. Каква далечина, какъв простор. Душата ми отива там. А когато изгрея луната, пълна, закръглена, Вижда ми се толкова близка и позната, като че ли там съм роден, и нещо ме тегли там да отида. И като се увлека в мисли, това нещо не ми се вижда невъзможно. И знаеш ли какво, Калчо? Един ден аз ще отида там. Нещо ми казва, че ще отида. Калчо гледаше приятеля си, неговия замислен вид, неговата решителна мисъл, която даваше блясък на челото му и се усмихваше блажено. Той му вярваше и за това му каза дружески. Ян Бибиан, ако ти решиш да идеш на луната, заведи и мене. Би ли дошъл? Запита сериозно ям Бибиан, като хвана ръката на приятеля си. С тебе навсякъде, ям Бибиан. Отговори Калчо и после попита, а как мислиш да отидам там? Да намерим пак дяволчето Фют, то може би ще ни помогне. Не искам вече да имам работа с дяволчета, Калчо. Аз мечтая да изобретя някаква особена хвърчаща машина, небалон. Не самолет, а нещо друго, по-силно и по-бързо. Как ще я направиш, ям Бибиен? Ти би трябвало да бъдеш техник. Да, каза Ям Бибиен, бих желал да стана техник. Очите му светнаха. Ям Бибиен и Калчо дотъмно седяха на любимото си място и приказваха. По високия небесен свод не изкачваха звезди, замигваха, затръптяваха. Скоро на изток се подаваше лунният кръг и заливаше с мека синкава светлина цялата околност. Планината се изправяше като черно видение на някакво гигантско чудовище, а над нея почваше да се издига луната. Наставаше чудна тишина. Ям Бибиян протягаше ръка нататък към небето и казваше: Ето я, Калчо! Там ще те заведа. Там сигурно има животи хора, като на нашата земя, която е родна сестра на луната. Ще бъде интересно, нали? Калчо се притискаше до приятеля си и подплашен и удивен пред великата гледка на обсипаното съзвездина бе едва м продумваше. Да, при майстор Франц. Средата на града, гдето ставаше пазарът, гдето бяха кафенетата, дюкените, паметникът, голямата чешма и където спираха автомобилите, се намираше и техническата работилница на Франц техниката. По името му може да помислите... Че той бае Франц беше чужденец, французин или немец. Не, Франц беше чист българин от същия град. Истинското му име беше Иван Цървулът. Той беше скитал много по света, ходил беше в Америка, в Австралия, обиколил беше цяла Европа и най-много беше стоял във Франция, където беше научил за наята. Той знаеше добре френски язик, затова гражданите го нарекоха Франц, Франц техниката. Работилницата на Франс се помещаваше в един широк дютян, който някога служил за налбантница. Пред вратата на работилницата имаше захвърлени от край време всевъзможни части от различни машини – зъбчести колелета, щупени железни оси от вагони, големи празни гранати, парчета от релси, голям парен котел и какви ли не части от разни машини, събирани кой знае откъде. На двата прашни прозореца пък бяха натрупани в безредия дребни работи, разглобени часовници, части от велосипеди, късове от самолетна перка, примуси, електрически батерийки, части от грамофони и други, и други. Всички тия чудновати работи привличаха любопитните дечулига, които се трупаха и живо тълкуваха службата на тия всевъзможни предмети, и водеха препирни кое нещо от каква машина може да бъде. Препирните им разрешаваше Франц, към когото децата често се допитваха. Това ли? Казваше усмихнато той, като навеждаше глава, за да надникне по-добре на си. Това е подкова от коня на крали Марко. Ами това, Франц, това е грамоотводът на вавилонската кула. Това, това е парче от събията на Донкихот. Това е копче от палтото на Емуисея. Това е часовникът на цар Саулумуна. Франц беше добродушен и весел човек, обичаше да се шегува и се радваше на децата. Франц разбираше от всичко и знаеше всичко по техниката. Каквато машина и да се развали в града или по селата, викаха него. Той поправяше шевни машини, мелници, мотори, вършечки, велосипеди, часовници и автомобили. Ян Бибия, още като малък, често обичаше да се спира пред работилницата на Франц и да наблюдава чудесните, изложени на прозореца, и тия странни железни скелети и части от разрушени машини. Когато Калчо му каза, че за да може да направи машина, с която да отиде на Луната, трябва да учи техника. И Ян Бибиян веднага си спомни за Франц. Дали би могъл да постъпи при Франц, Ян Бибиян прекара неспокойна нощ. Желанието му да отида на Луната оживяв в него и завладя душата му. Той почна да крои планове за чудната машина, с която ще отлети. При Франц, той може да научи много работи, но в главата му изпъкна друга мисъл. Ах, ако беше Сют! Малкото дяволче. С него Ян Бибиен би отишъл без всякаква машина. Франц или Фют? Не, никога вече с Не желая вече да имам работа с дяволи. Само със собствените си сили и способности ще вървя напред, па каквото ще да става. Рано една сутрин Ян Бибиан отида пред работилницата на Франц. Той се спря далечко пред нея и не се решаваше да влезе. Франц вече бе на работа. Пред Дюкена му стоеше някакъв камион и той го обикаляше с инструменти в ръка, заничаше в мотора, лягаше под него, буташе нещо под колелетата и от време на време влизаше в Дюкена, за да вземе някой друг инструмент. По площада още нямаше никакво движение. Само пред някой кафенета седяха един-двама подранилия фли и сърбаха кафенце. Ян Бибиан се повъртя доста около работилницата на Франц. Градският часовник удари 8,5. Това стресна Ян Бибиен. Той нерешително се озърна наоколо и тръгна за дома си. Но отведнъж се върна, като че някой го дръпна. С нерешителни крачки той отида до работилницата. Добро утро, Франц, каза той и с научтиво къската си. О, какво правиш, ям Бибиен, къде се изгуби? Че ти май много си поръснал. Заприказва Франц и после добави. Слушай, ям Бибиен, а ми помогни малко. Подпирай от тея страна капака. Ян Бибиан мълчаливо и с готовност хванат капак на машината, а Фран се наведе и почти завря главата си вътре. Не виждам вече дявол да го вземе. С тия очила вече не мога да си служа, заговори той. Трябва да ги сменя. Е какво правиш ти, бе, ям Бибиан? Харесваш ми, като те гледам. Станал си добро момче. Ян Бибиан се зачерви, но пак не отговори. Срам го беше. Какъв ашлък беше? Помниш ли колко пъти съм те гонил от тука? Какво правиш сега? Работиш ли? Не, каза Ян Бибиан. Сега помагам на баща си, но бих искал да си намеря работа. Искам да уча за неят. Хубаво, хубаво, Ян Бибиан, каза Франц и погледна внимателно на точилата си. Нали ти казвам, друг ми се виждаш сега. Бих ли могъл да постъпя при тебе, Чичо Франц? Да ме научиш за техник, стига да искаш, моето момче, каза родителски Франц. И да имаш желание. Мене ми трябва един такъв чирак. Искам, как да не искам, рече зарадван Ям Бибиан. Тогава вземи и запъжи тая престилка и на работа. И така Ям Бибиан постъпи на работа при Франц. Захвана от сърце да помага и да се учи. Той в ковачницата вдигаше тежкия чук и заедно с Франц ковяха някое нажежено желязо. То някаква дупка въртеше желязна машина, то шофьорите пътуваше, за да опитват колата, то гуми лепеше, то електрическа мрежа поставяше по къщите. Работата му спореше, ръката му пипаше с похватност, умът му сечеше, той бързо влизаше в тайната на разните мотори и Франц му се радваше, хвалеше се и се гордееше с него. Вечер след 7 часа, когато затваряха работилницата, и в празничен ден Ян Бибиян се срещаше с калчо и отиваха на разходка из полето. Неговата мечта да се качи на луната растеше. Планове след планове се въртяха в главата му и му даваха подтик към работа. Калчо, казваше той на приятеля си, напълно разбрах автомобилната машина. Проста работа, но чудесно измислена, всичко измерено, всичко докарано до най-тънка подробност. Но би могло да се измисли и друго нещо. Майсторът има една голяма книга, в която са описани всякакви машини. Има чудновати работи, само че е написана на французки. Калчо слушаше с очудване Ян Бибиан и гълташе всяка негова дума. Научи французки, ям Бибиан. Да, ще науча. Ще видиш, че ще науча. А ми ще ходим ли на луната, Ян Бибиан, Ще ходим, Калчо. Бъди сигурен. Вечерно време, когато имаше пълна луна, Ян Бибиан излизаше в тяхната малка градинка и наблюдаваше небето. Кръглата луна се подаваше полека зад планинските върхове. Из първо червена, после полекалека лека побледняваше, докато се извиси и застане с развездите. Сенките по нея, прилични на странни изображения, ставаха потъмни и жълтият кръг изпъкваше порелевно. Ям Бибиан не снимаше поглед от нея. Очите му се насълзяваха от напрегнатост и понякога му се струваше, че пред луната застава образът на малкото дяволче Тют и я засеня. Ян Бибиан се стресваше. «Да, с аз бих отишъл още сега», казваше той и се хващаше за челото. И в главата му почваха да се ролят всевъзможни мисли. Ян Бибиан се питаше. «Франц или Фют? Старият приятел!» Запален от мечтата си да отида на луната, Ян Бибиан почна да се учи и да се труди с голямо внимание. Майстор Франц не можеше да му се не чуди. Той виждаше как всеки ден Ян Бибиан напредваше. Радваше се от сърце и се отнасяше с него не като с чирак, а като с другар. Ян Бибиан положи живо старание да изучи автомобилните мотори, затова с особена страст се залавяше да помага на майстор Франц, когато докарваха на поправка някои от големите автомобили, които ежедневно минаваха от тук, защото през градчете им се кръстосваха две от най-важните шосета, които свързваха през прохода на планината няколко отдалечени и по-големи градове. Когато работеше, Ян Бибиан се интересуваше за всичко и разпитваше майстор Франц подробно и за най-малките частици на тия вълшебни мотори, които с такава сила и точно стегляха големите коли. Така Ян Бибиан проникна бързо в тайната на тия машини, които за него бяха едно откровение. Той вземаше от майстор Франц всички дебели книги, написани на французки и немски език, в които имаше изобразени различни машини и мотори, отделните им части и подробности. И вечерно време... Когато се прибираше в къщи, когато старите си легаха, той сядаше на масата в малката си стайчка и дълго прелистваше тия чудни книги. Той почна да разбира всички чертежи, всички дръболи по тях, вземаше молива, чертаеше ги и мислено ги сглобяваше част по част. Но той не беше доволен. Той не знаеше чущ език и му се струваше, че гледа върху страниците като сляп. Колко ли скрити тайни има в тях, които той не разбира? Колко мисли се нанизват от тия малки непознати букви, в които той не може да проникне. И в сърцето на Ян Бибиан се породи желание да научи един чущ език и да разгадай скритите тайни на тия ситно изписани книги. И веднъж, когато поправяха в работилницата някакъв малък електрически мотор, Ян Бибиан внезапно попита. «Майсторе, кой език е полезен, французкият ли или немският?» Майстор Франц го погледна изпитателно над очилата си и каза. Всички езици са лесни, стига да има човек желание да ги научи. Аз научих французки лесно. Само, че бях във Франция между французи. А тук дали може да се научи? Малко мъчно, но може. Има учебници за това. Ще питам учителя, дето преподава в гимназията. Ян Бибиан замълча. А на другия ден, когато се яви в работилницата, майстор Франц го срещна за смян, Подаде му една книжка и каза. Ето на подарък от мене. По тая книжка можеш да учиш французки. Препоръча ми, учителя ти каза, ако нещо не разбираш, иди при него и го попитай. Па и мене можеш да питаш, прибави майстор Франц, граматиката не зная, ама някои думи ще ти казвам. Ян Бибиан вълнение книгата и почна очудено да се взира в надписа на кориците. Всяка вечер Ян Бибиан почна да чете тая книжка, да се занимава. Да учи букви, срички и думи, като дете от първо отделение. И увлечен, той някога седеше до късно, пишеше думи и гласно ги произнасяше. А когато дигаше глава да си почине, в него внезапно се явяваше чудната мисъл да отиде на луната. И веднъж след дълго четене, той вдигна глава и изтръпна от очудване. На столчето зад него седеше неговият стар приятел, дяволчето чуд, и му се усмихваше. Чуд! извика Ям Бибиан и скочи от стола. Чуд, какво търсиш тук? Аз не забравям старите си приятели, каза Чуд. Ако имаш нужда от нещо, аз съм на твое разположение. Не, не, Чуд, иди си. Всичко е свършено между мене и тебе. Иди си по дяволите, не си ми потребен. Извика я досън и Чуд почна лукаво да се кикоти, но не мръдна от стола. Чуд, махни се от тука. Извика високо и амбибиен. Махни се. Или пак ще ти откъсна опашката. При тоя вик на Ям Бибиан Тют трепна, скочи от стола и се намери пред вратата. Аз може да ти потрябвам пак, Ям Бибиан, няма защо да се сърдиш. Работата, която си намислил, да отидеш на луната без мене, не ще ти се отдаде. Помни това, Цют бързо изчезна. Ям Бибиан остана сам и душата му като никога се изпълни с един необясним страх. Той угаси лампата и си легна. През нощта спа тежко и видя мъчителен сън. Присъни му се, че пътува към луната, възседнал върху гърба на Тют. Те дълго се носиха между звездите. Когато наближиха до луната, чуд се разтърси силно, хвърли го от гърба си и Ян Бибиан почна да пада надолу със страшна сила. Ян Бибиан извика, събуди се и с очудване видя, че е паднал от леглото си върху пода. На другия ден той се яви в работилницата мрачен и невесел. Майстор Франц се очуди. Като го видя, днес не ми се виждаш добре, каза майстор Франц, като го потупа по рамото. Няма ми нищо, отговори Ян Бибиан и мълчаливо се хвана за работа. Ян Бибиян се научи да кара автомобил и това му правеше особено удоволствие. Той често се качваше при някой шофьор, който минаваше от тук и отиваше до съседния град, като държеше сам кормилото. Оттам с друг автомобил се връщаше обратно. Майстор Франц се радваше на усърдието на Ян Бибиян и всякога го пощаше. Над тяхното градче ежедневно минаваха самолети. Когато се чуваше техният остър шум, Ян Бибиян излизаше развълнуван, отправеше очи към небесната шир и търсеше тая чудна птица-машина, която блестеше горе в сиянието на слънцето като зелен лебед и се носеше с силата и стремителността на урал. Ян Бибиян не следеше дълго. Очите му се насълзяваха от блясъка на небето, но той не снимаше поглед от нея, докато тя не потъне, изгубена в необятното пространство. Ян Бибиен, били се качил на той орел? Питаше го майстор Франц. На драго сърце, отговаряше Ян Бибиан с тревожност и очите му блясваха. Не те ли е страх? Не. Отговаряше твърдо Ян Бибиен. Ами ако се случи злополука, злополука може да се случи и с автомобил, и с влак. И с обикновена кола дори. Опасността всякъде е еднаква. Аз мисля, че най-сигурна и най-стабилна е хвърчещата машина. Във всеки случай с нея стават много по-рядко злополуки, отколкото с автомобила, например. Ех, как бих желал да се кача. Един ден се чу, че някакъв самолет кацнал на полето, недалеч от града. И с улиците се разтича народ да го види. Мъже, жени... Деца тичаха на превара към полето да видят чудната птица, която бе слезнала там. Никой не знаеше какво е станало. Някой викаха, че самолетът паднал и се разрушил. Други казваха, че се запалил. Трети разправяха, че видели човек, който пада с парашут. Ян Бибиан грабна един велосипед от работилницата и преди всички се намери на полето, гдето бе се случило това. Там, на зелената равнина, Бекът с налата я голяма бяла птица с разперени криле и около нея се суетяха двамата леци. И двамата бяха млади хора, с изпечени лица, със светли очи. Момче, обърна се един от тях към Ян Бибиен. Имате ли в града някои техници, които да разбират от автомобилни машини? Трябват ни някои инструменти. Аз разбирам. Каза живо Ян Бибиен. Те го изгледаха с недоверие, но Ян Бибиен повтори. Аз работя при Майстор Франц. Ние поправяме автомобили. Аз вече доста разбирам техните машини. Трябва ни един такъв и такъв ключ, каза един от веците. Дали имате? Нашият е изгубен или забравен. Имаме, каза Ян Бибиан. Да го донеса ли? Да, и по-скоро, ако е възможно. Ян Бибиан се качи на велосипеда и всички сили замина за града. След няколко минути той пак бе тук. Ето ключа. Каза той прибави, за всеки случай има и други инструменти. Леците му благодариха и се хванаха на работа. Ян Бибиан почна да следи какво правят, да обикаля и да се очудва на тая странна хвърчеща машина. Той надничеше вътре, гледаше отворената машина, където двамата леци работеха, пипаше крилата, опашката и стоя дълго пред грамадната перка. По едно време той се обърна и каза на летеца, като чели нещо капе отдолу. Един от двамата... Който бе се качил при перката и преглеждаше внимателно нещо, бързо скочи на земята. Къде? Попита той заинтересувано. Ето тук отдолу. Едва едвам се забелязва. А-а, да, да, каза летецът, като пипна с ръка. Благодаря ти, момче. Как се казваш, ям Бибиан. Не би ли желал да станеш летец? Имам голямо желание, каза Ян Бибиан. Как ми се иска да летя? В това време около кацналия самолет бе се струпало от цялото население от малкото градче. Всеки беше дошъл да види отблизо чудната птица, чието бръмчене толкова пъти бяха чували на главите си. Те, като гледаха Ян Бибиан, който говореше с леците, завиждаха му и се гордееха, че един техен съгражданин, макар и малък още, се явява на помощ и при това разбира от работата. Подир един час повредата беше поправена и леците почнаха да се готвят за път. Бихте ли взели и мене? Попита срамежливо Ян Бибиан, като се сбогуваше с тях. Ако искаш да те вземем, рече весело летецът. Само че как ще се върнеш? Ние ще слезем в столицата. Завръща на лесно, каза Ян Бибиан. Аз имам силно желание да лекя. Добре. Облечи тази дреха, каза единият, като му хвърли едно кожено пълто, тури и тая кожена шапка. Защото горе става много студено. Ян Бибиан навлече широката дреха и цял потъна в нея. Нахлу и кожената шапка. Събреният народ почна да се смее и да ръкоплеска. Ям Бибиан седна в самолета зад пилота. До него седна другият летец. Запалиха мотора, той зашумя силно. Народът отстъпи и направи място. Машината се плъзна на колелетата си, измина известно разстояние. След това се отдели леко от земята и почна бързо да се издига. Народът се раздвижи и извика ура. Мъжете почнаха да махат шапки, жените, скърпички, а децата с възторжени викове се спуснаха след хръкналата вече машина. Скоро тя се вдигна високо и направи няколко кръга над града. Ян Бибиян махаше отгоре с ръка и поздравяваше народа. Отведнъж самолетът се изви по права посока, вдигна се още по високо и отлетя. Ян Бибиан се носеше в самолета спокоен и весел. Той бе хвъркал върху гърба на дявола, черната врана също го бе носила. Мирилайлай, преобърнат на орел, също бе го вдигал високо, Той бе преживял много опасности, за това не го беше страх. Напротив, това човешко изобратение го радваше и възхищаваше. Той летеше над живописни места, над високи гористи планини и му идеше да извика от радост, неочаквана среща. Ян Бибиан се завърна от летенето си с един пътнишки автомобил, шофьорът на който му беше добре познат. Когато влезе в работилницата, майстор Франц го погледна внимателно под очилата, засмя се и каза. Е, Ян Бибиан, ти му остави, без да се обадиш. Така стана, майсторе. Не исках да изпусна случая. Е, доволен ли си? Много, много. Страшно ли бе горе? За мен е никак. Напротив, видя ми се много приятно. Бих желал да стана летец. Стани! Ще се радвам, ако един ден минеш над дютяна ми със са самолет и ми пуснеш от него едно писънце. Няколко дена поред в целия град не се говореше нищо друго, освен за самолета и за летенето на Ян Бибиан. Всички се гордееха, че в техния град се намери едно такова смело момче, което има щастието да лети. Техен съгражданин до сега не беше се качвал на самолет. Местният вестник описа цялата случка с възторжени думи за Ян Бибиан и даде портрета му. Когато научиха, че Ян Бибиан се завърнал, всички любопитствуваха да го видят, а учителите го повикаха в училището, за да разкаже на учениците впечатленията си от това летене. Ян Бибиан разправи живописно и спокойно всичко. Учениците го слушаха с внимание и го гледаха с почет като някой герой, дошъл от приказките. В работилницата на майстор Франц цял ден минаваха любопитни граждани да видят Ян Бибиан и да се запознаят с него. Той ги посрещаше свенливо и любезно отговаряше на всички въпроси. Ян Бибиан отведнъж стана известен в целия град. Родителите му не можеха да се нарадват. Те се гордееха със своя син и един ден излязоха да се разходят с него заедно из града. И като чуваха хората да казват, ето, гледайте, родителите на Ян Бибиан, баща му и майка му, Сърцата на бедните старци се топяха от блаженство, очите им се пълнеха със сълзи. Калчо особено се радваше на подвига на Ян Бибиан. След като се върна, той всеки ден над вечер, когато работилницата се затваряше, отиваше и вземаше Ян Бибиан да се поразходят извън града и го разпитваше по сто пъти за най-малките подробности. И тогава двамата приятели пак се размечтаваха за своето пътуване до луната. За такова пътуване самолетът не е пригоден и не би издържал. При това неговата скорост е твърде малка. Би трябвало да пътува най-малко 60 години, за да стигне до Луната. Значи, ако ние тръгнем сега, на Луната ще стигнем вече по белели старци, казваше Ян Бибиан. Калчо го слушаше унесено и очудено. Трябва да се измисли друга машина, продължаваше Ян Бибиан. машина, която да върви с бързината на светкавица. Едно пътуване до Луната трябва да се извърши за не повече от 5-6 часа. Калчо не възразяваше. Той слушаше и гледаше Ян Бибиан с широко отворени очи, като че никога не беше го виждал. Един ден на края на града, близо до калчовата гранчарница, спря един чудесно хубав кафяв автомобил, който блестеше на слънцето, като че току-що беше изведен от фабриката. Човекът, който го караше, един възрастен господин с бяла фуражка, повика с ръка Калчо, който беше излязал пред гранчарницата да види тоя е толкова хубав автомобил. Калчо бързо се затича и с нелюбезно шапката си. В автомобила седяха една голяма и една по-малка госпожица. Човекът, който караше автомобила, каза. Момче, познаваш ли Ян Бибиан, за когото вестниците писаха, че летял са самолет? Как да не го познавам, отговори Калчо, той ми е най-близък приятел. Ах, колко се радвам! Извика по-голямата госпожица. Значи, ще можем да го видим. Нима, ще можем да го видим. Плесна с ръце по-малката. Възрастният господин, който имаше изпечено и сурово лице, но приятна и хубава усмивка, каза. Тебе как те казват, момче? Калчо. Слушай, Калчо, можеш ли да намериш Ян и да го доведеш тука? Много искаме да го видим. Веднага, веднага. Рече Калчо и Хукна с всичка сила из кривите улици на града. Кучета лавнаха по него, кокошки се разбягаха по пътя. Деца се залепиха по зидовете, като го видяха как тича. А като мина през пазара, хори скочиха от дюкените си, да видят защо тича това хлапе и дали някой не го гони. Запахтян и потънал в пот, Калчо се втурна в работилницата на майстор Франц. Ян Бибиан, каза Калчо задъхан, оставяй всичко и тичай с мене. Пред нас спря един автомобил с две момичета. Пратиха ме да те викам. Много искат да те видят. Че Чели вестника, дето пише за тебе. Да отида ли, майсторе? Обърна се Ян Бибиан към майстор Франц, който също си работеше нещо. Разбира се, че ще идеш, рече майстор Франц, щом те викат. Ян Бибиан тори излезе, последван от калчо. Когато те наближиха автомобила, двете момичета завикаха от радост. Да, той, той е. Ето го, иде. Боже мой, колко е поръснал. Ям Бибиан се приближи развълнуван до автомобила. Той позна Лиана и я. Те слезнаха и го запрегръщаха. Татко! Каза Лиана на стария господин. Ето го, това е ям Бибиан, нашият спасител. Старият морски капитан подаде ръка на Ям Бибиан и бащински го целу на почалото. Ям Бибиан, как си, как живееш? Говореше бързо Лиана, милваше го и не можеше да се нарадва. Колко ми е драго, че пак си видяхме. Четохме за тебе във вестника и идам нарочно да те видим. Ям Бибиен, Ям Бибиен. Викаше просълзена Ия и се държеше за ръката му. И двете бяха хубави, облечени в сини копринени рокли. Ям Бибиан ги гледаше развълнуван и мълчалив. От вълнение думите му се спряха на гърлото и той не можеше да проговори. По бузите му се търкулнаха сълзи. Той се наведе из гореща благодарност, целуна ръката на Лиана. Пак се видяхме пак, едвам продума от вълнение той. Мислех, че сте ме забравили. Аз много мислех за вас, но не знаех къде сте. Вие, навярно, заминавате. Останете тук. Останете за малко. Колко ще се радват родителите ми. Ям Бибиан, ние ще останем за един-два дена, каза капитанът. Искам да видя родителите ти. Още, искам да те взема при нас. Моите деца постоянно мислят за тебе. Ти ще дойдеш, ще дойдеш при нас, там при морето. Да, да, ще дойдеш ли, Ям Бибиен? Викнаха едновременно Лиана и я. Разбира се. Каза Ям Бибиен. Но какво ще правят без мене бедните ми родители? Всичко ще се нареди. Рече, старият капитан, прощавай, роден край. Лия наказа на Ян Бибиан да се приготви, а след три дена те ще минат да го вземат. Автомобилът с пътниците замина. Ян Бибиан дълго гледа след него със светнали очи, а когато тая чудна кола се изгуби по криволиците на далечния път, той въздъхна, наведа глава и се замисли. Калчо беше съкрушен. Нима трябва да се разделят с приятеля си. Очите му се напълниха със сълзи. Той се помъче да ги задържи, но те изобилно потекоха по страните му. Ян едва промълви той, ти искаш да ме оставиш. Ако се разделим, ние никога вече няма да се видим. Е, Калчо, каза Ян Бибиан, какво да се прави? И мене ми е мъчно, но... Значи, ти наистина искаш да ме оставиш? Какво да се прави? Аз, който толкова време ти носи главата и я пазех като моя. Не искам да се разделяме, Ян Бибиан. Вземи и мене. Ще видим, Калчо, ако е възможно. Направи всичко, Ямбибибиан, но не ме оставяй. Не ме оставяй. Калчо приа лицето си до рамото на Ямбибибиан, хвана ръката му и се разрида. Мълчи, Калчо. Успокой се. Аз ще кажа на Лиана, може би ще вземат и теб. Пълните със сълзи очи на Калчо се засмяха. Ах, колко, колко ще съм ти благодарен. И заедно ще идем на луната. Каза Калчо, като избърса очите си. Когато Ян Бибиан каза на майстор Франц, че ще замине, той го изгледа над очилата, изненадан и очуден. Ян Бибиан помисли, че майсторът ще иска да го разобеди да не заминава, затова добави виновно. Няма какво, майсторе. Мисля, че така за мене ще бъде по-добре. Разбира се, разбира се, моето дете. Иди. Върви. Скитай по света, докато си млад. Но не забравяй, че все трябва нещо да научиш. Да знаеш някакъв занаят, да можеш да живееш честно и да не изпадаш в неволя. Аз се радвам. Само за едно ми е жално. За кое? За бедните ти родители. Ще останат съвсем самички. А те и много те обичат и и много се гордеят с тебе. Кой ще ги гледа на старини? Аз няма да ги забравя, майсторе. Ще им помагам, където и да съм. Майстор Франц потупа чиръка си по рамото и му рече: Добро сърце имаш ти, ям Бибиан. Дай Боже, да науспееш. Аз най-много ще се радвам да чуя само добро за теб. Ям Бибиан се наведе и целуна ръка на майстора. Ян Бибиан се върна вкъщи развълнуван и неспокоен. Какво ти е, синко? Рече бедната му майка, като го видя, и очите и кратко се наляха със сълзи. А когато ям Бибиан ни кратко каза, че ще замине надалече, тя се похлопи на миндера и се разрида отчаяно. Сърцето на Ян Бибиан се разкъса от мъка, като видя страдащата си майка. Той я е вдигна, прегърна я и почна нежно да й кратко говори. «Майко, не тъжи за мене! Аз няма да ви забравя никога! Аз, макар и далече, пак ще се грижа за вас!» В това време влезе баща му, който бе научил вече от майстор Франц, че Ян Бибиан ще замине надалече. Той прегърна малкия си син и поиска да му каже твърдо и заповеднишки. «Синко, ти няма да заминеш!» «Не те пущам, но той не намери сили!» Сълзи облеха сухото му лице и плач заглуши думите му. Ян Бибиан почна да отешава старите снежни и хубави думи. Той им каза, че няма да ги забрави и като има възможност, ще ги вземе при себе си в далечния град. На третия ден пристигна хубавият автомобил на капитана заедно с Лиана и Я. Те отидоха право в къщата на Ян Бибиен. Майката и бащата ги посрещнаха със скръбни лица. «Вземате ни единственото дете», каза майката. «Това е за негово щастие», рече капитанът. «Аз искам да го изуча. Не се противете, а го благословете, защото той е добро момче. Ще го дам да се учи в морското машинно училище». След 3-4 години вие ще му се радвате, като го видите и ще се гордеете с него. Знам, че за негова полза, каза бащата, но ми е мъчно. Понеже Бог иска, нека така да бъде. Дано всичко хубаво да излезе. Ян Бибиан се приготви. Взе си нещата в едно малко извехтяло кофарче, целуна на ръка на майка си и на баща си, пътръгна да се качва в автомобила. В това време пристигна майстор Франц с още няколко познати. А пред къщицата им, където бе спряла колата, бяха се натрупали много хора от града и от махалата. Всички бяха чули за заминаването на Ян Бибиан и бяха дошли да го изпратят. Съседските момчета му дадоха големи китки цветя. Всички го поздравяваха от сърце и му пожелаваха добра сполука. Майстор Франц целуна Ян Бибиан по челото и сложи няколко банкноти в ръцете му. После се обърна към капитана и рече, хубаво да знаете... От това момче ще излезе голям човек. Доброто, което му правите, няма да иде на хаост. Най-после автомобилът тръгна по тесните и криви улици на града. Там бяха се струпали много хора. Всички поздравяваха с ръка Ян Бибиен и викаха. Добър път, добър път. Автомобилът скоро напусна града и се впусна по широкия път. Ям Бибиан се обърна и хвърли прощален поглед към родното си граче, към хубавата планина над него и очите му се насълзиха. Когато бяха изминали доста далеко, пътниците се гледаха напред си малка човешка фигура, която стоеше насред пътя и махаше с две ръце да спрът. Калчо Извика Ям Бибиан и помоли Лиана да спрът. Ям Бибиан, вземете и мене, не ме оставайте. Записка Калчо Лиана каза нещо на баща си на някакъв непознат език. Капитанът погледна въпросително Ям Бибиан и в очите му разбра молба. «Да го вземем ли?» Попита усмихнат капитанът. «Колко ще се радвам!» Каза Ям Бибиан. «Тогава качвайте се!» Ям Бибиан и Калчо бързо се качиха в колата. Лиана посегна с ръка и помилва разплаканото лице на Калчо. След пет години... Един ден във всички вестници се появи следното известие. Техникът Ян Бибиан е приготвил интересна летателна машина, с която се приготовлява да замине за Луната. Неговият уред, върху който младият техник е работил цели две години, е приготвен всецело от него с помощта на другаря му Калчо. Той уред се различава от всички досегашни летящи апарати. Той не е нито самолет, нито ракета, нито торпедо. Каквито апарати бяха приготовлявани до сега от разни мечтатели и смели хора, които искаха да стигнат до луната. Машината на Ян Бибиан е нещо особено. Тя ще лети с помощта на радиовълни, които неизчерпаемо ще произвежда сама в себе, като използува главно космическите лъчи и слънчевата светлина. По този начин енергията на този апарат ще бъде неизтощима и ще развива една невероятна бързина. Според думите на изобретателя, апаратът му, по желание, може да се движи от 30 км в час, та до 30 000 км в минута. Всички подробности за едно пътуване до Луната са предвидени. Преодоляването на големия студ, който цари в междузвездното пространство вънотземната атмосфера, автоматическо произвеждане на необходимия въздух, кислород и вода. Според пресмятането на изобретателя с той апарат, той може при пълна бързина да стигне до Луната за 24 часа. Смелият Ян Бибиан не човек млад, Едвам навършил 20 години. Неговото минало е пълно с приключения, които са описани от Елин Пелин в книгата "Тян Бибиан. Приключенията на едно хлапе". Това известие на местните вестници се разнесе със светкавична бързина. Цели 3 дена всички радиостанции, всички телеграфни апарати разнасяха по четирите краища на земята на необикновената новина и всички вестници по света отбележиха като необикновено чудо. Кореспонденти от всички страни тръгнаха лично да се уверят и да видят изобретателя. Името на Ян Бибиан прогърмя по цялата земя. За няколко дена спряха всички интереси към политическия живот, който кипеше между разните държави. Обществото на народите преустанови и заседанията си. Най-голямо очудване произведе първото пробно летене на Ян Бибиан. Той излезе съвсем сполучливо. Ян Бибиан се вдигна със светкавична бързина 20 000 метра над земята, направи кръг над цялата страна и слезе бавно. Машината работеше чудесно и отиването на луната, което досега се смяташе за една смешна мечта, отведнъж стана нещо възможно и лесно. При втория пробен полет Ян Бибиан обиколи за няколко секунди цяла Европа и се върна благополучно като от някоя най-обикновена разходка. И в двата тия полета Ян Бибиан се придружаваше от калчо. Те двамата бяха неразделни. Ия, малкато малката на дъщеря на морския капитан, се молеше на Ям Бибиен да вземе и нея, но той отказа. Макар че вярваше в сигурността на апарата си, той все пак се боеше да не се случи нещо на малката му приятелка, с която бяха преживели толкова приключения в царството на мадьосника Мирилелай. Алата я новина порази страшно бедните родители на Ян Бибиен. Те го чакаха с такова нетърпение да се върне при тях да го видят. Той им пръщаше често писма и пари и те сега живееха по-добре. Старата не течеше вече чуждо, а бащата си гледаше лозето и беше доволен. Но когато чуха, че любимият им син иска да пътува до луната, бедните старци съвсем се отчаяха. Те ходеха тук там, питаха, разпитваха и се връщаха с ломения от подобни новини. Те помислиха, че детето им се е побъркало и майката почна всеки ден да ходи на черква и да се моли за него. Навярно пак злият мъдиосник го е и иска да го мъчи, казваше с въздишка бащата. Двамата старци, за да разсеят скръпта си, често излизаха самички вън от града по пътя, гдето бе заминал синът им. Нататък ги водеше смътна надежда, че по някакво чудо може да го срещнат, че се връща при тях. Наскоро те получиха писмо от Ян Бибиен. Той ги отешаваше и ги молеше да бъдат спокойни и да не мислят нищо лошо, защото пак скоро ще се видят. В писмото имаше и портрет. Какъв хубав беше станал техният син. Пораснал, облечен в бяла моряшка униформа. Погледът му чист, смел, умен. Подпрян с ръка на чудната машина, той се усмихваше хубаво, мило като ангел. Майката обсипа с целувки портрета на хубавото си момче, тори го впазва и тръгна по съседи и познати да го показва и да се хвали. Ала скоро радостта на майката и бащата беше помрачена. Съобщи се, че поди една седмица Ян Бибиан ще тръгне за Луната. Машината. На летището в морския град стоеше машината на Ян Бибиан, с която той искаше да пътува до Луната. Хиляди любители се трупаха да видят това ново изобретение. И наистина то представляваше нещо странно. Върху двете малки колелета с дебела гумена окръжност клечеше големият корпус на летателния уред, блестящ на слънцето, приличен на огромна риба с жълтометалически перки. От двете страни на огромното тяло стояха закрепени стълби с перила. Отгоре се намираше вход, който можеше херметически да се затваря. много високо над тая машина се обтягаха много металически жици от разна дебелина. Това бяха антените. Отстрани се нареждаха малки кръгли прозорци с дебели селюдени стъкла. Такива прозорци, само че по-големи, лежаха и от двете страни на главата на тайриба която трябваше да се вдигне в безпределните пространства. Вътрешността бе недостъпна за публиката. Тук бе кабинетът за пътниците, където бе монтирани регулаторът на радиовълните и трансформаторът за космическите лъчи. Няколко огромни, тайнствено устроени фарове се намираха от всички страни на корема. А в опашката, която се простираше 50 метра назад и която на най-тънкото си място имаше дебелина 10 метра, се помещаваха складовете за храна, Инструментите за правене на вода, уредите за произвеждане на изкуствен въздух, запаси от отделни части и новоизнамереният уред за неисточтима студена светлина, която по сила надминаваше няколко пъти слънчевата светлина. Тя бе пригодена да служи за сигнали и за разсичане на непрогледната тъмнина в междупланетното пространство. Всичко бе добре обмислено, старателно изчислено и изкусно направено. Тая летателна машина беше едно чудо на съвременната техника която Ян Бибиън бе използувал гениално, като бе прибавил и много свои тайни изобретения. Той беше взел със себе си и няколко нови смъртоносни оръжия, не по-големи от обикновен фотографически апарат. Тия оръжия действуваха с особени невидими лъчи. Те не поразяваха смъртно, но спираха на далечно разстояние всяко живо същество, което искаше да нападне всяка машина, която се движеше и повръщаше назад най-тежката граната, изхвърлена от огнестрелно уредие. Вътре в летателния уред бяха поместени и няколко съвсем малки и леки самолети, но по-големи от най-големите планински орли, които също така можеха да се движат с радиовълни, произвеждани самите тях по най-прост начин. Тия самолети Амбибием -Ам вземаше, за да може полесно да пътува по луната, когато стигне там. Той е чуден апарат стоеше сред летището с глава, повдигната малко към небето и внушаваше очудване и страх. Около него обикаляше Калчо, обясняваше на публиката разни работи и пазаше да не пипат. Калчо беше станал хубав момък със светли очи, с гордо изправена глава. Лицето му бе осветено винаги от една хубава и добра усмивка. А когато говореше за ямби Бибиен, той се вдъхновяваше и лицето му ставаше още по-хубаво. Някои хора от публиката го запитваха с подигравателна насмешка. «Ще донесете ли по едно парче от луната?» Казват че тя била цялата от злато. Калчо отговаряше вежливо, достойно и сериозно. Ние не отиваме за злато. Нашата цел е научна. Желанието на Ян Бибиан е да услужи на науката, за да може да се проникне в тайната на тия далечни и загадъчни светове. Ще успеете ли? Ако не вярваме в успеха си, няма и да тръгваме. Ние не пътуваме само за авантюра, макар че ни влече непроодолимо любопитство. Ние се осланяме на силата и мощността на нашия апарат. И Бибиан е предвидил всичко. Ако не се върнем до една година, тогава вие, които гледате в хубавите и ясни зимни нощи царицата на небето, луната, ще си спомняте, че там са нашите гробове. Като казваше това, Калче се усмихваше решително и героично. Оставаха още няколко дена до тръгването. В града се натрупа хиляден народ, дошъл от всички краища на земята, от цяла Европа и от Америка бяха дошли пратеници на най-големите вестници. Тичаха нервно на нататък и всеки от тях искаше да види Ян Бибиан, За да се успокоят всички, Ян Бибиан обяви, че два дена преди тръгването то ще държи на летището сказка за своето пътуване и ще вземе с Богом от земята, която го е родила, и от земното човечество. Преди отлитането. Но определения част тук се не бивало множество. От всички краища бяха надошли хора да видят Ян Бибиан и да чуят неговите думи, да научат неговия план. На летището беше издигната висока трибуна. Поставени бяха много високоговорители, за да може речта на смелия пътешественик да се чуе понадалеч. Всички чакаха с нетърпение. Голяма част от публиката беше дошла тук още от вечерта, за да заеме по-добро място и да види отблизо Ян Бибиан. Тия хора прекараха нощта на самото място като спаха на открито и на голата земя. Цялото поле бе пълно с коли, каруци, автомобили. Няколко самолета от Европа бяха докарали много чужденци. Настана уреченият час. Ян Бибиан, придружен от морския капитан, от Лиана, от хубавата Ия и от приятеля си Калчо, се покачи на трибуната. Публиката се раздвижи и избухна в грамогласни по-здрави ръкопляскания, които дълго не стихваха. Тия възторжени поздрави се понесоха с още по-голяма сила, когато Ян Бибиан слезе от трибуната и помогна на старите си родители да се качат при него. Колкото да им беше жално, че синът им заминава за луната и предприема опасно и пълно с изненади пътешествие, те не можеха да въздържат силната си радост пред възторга и почита, които народът му отдаваше. Ян Бибиан се изправи на трибуната и даде знак с ръка за тишина. Той бе облечен в хубава бяла морешка униформа и стоеше гордо и смело. От постоянно мислене за небето, очите му бяха добили чист и спокоен поглед. Обгорялото му лице дишаше свежест. В жестовете му имаше решителност и сигурност. Уважаемо събрание, започна той. Радвам се за интереса, който проявихте към моите планове и който ви е събрал тук. Благодаря на всички за възторжените овации и поздрави. Зная, че за мнозина моите намерения изглеждат лудешки. Може би те имат право, но това не може да ме разколебае. Подир два дена аз тръгвам, да, аз тръгвам на едно страшно пътешествие. Първото, което човек от земята предприема – пътешествие до Луната. Милиони години нашата майка Земя и небесната царица, Луната, си пращат мълчаливи погледи, гледат се като таинствени загадки, виждат се, а не се познават. Науката и фантазията издигат човешкия дух до красивата наша спътница и се мъчат да я разгадеят, да я разберат. Колко мечтатели през хубавите нощи вдигат печални и очудени погледи към нея, колко астрономически тръбия стрелят с проницателните си мъртви стъклени очи. Науката и астрономията са ни открили много нещо за Луната. Но все пак тя си остава за нас тайна. Не, докато човек не тури ръка непосредствено върху нея, тя ще си остане за него тайна. Това ми даде идея и подтик да предприема едно непосредствено изследване. Аз съм сигурен, че това лудешко мое предприятие ще се увенчае с успех и че скоро вие, жителите на Земята, ще получите първото известие за моето благополучно пристигане там. Като каза тия думи, избухна буря от възторжени викове и ръкопляскания. Напълно вярвам в сигурността на моя апарат, който нарекох Светкавица. Неговата енергия е неистощима. Неговата сила и бързина са необикновени. Неговото управление е най-леко. Той върви сигурно и безшумно. Разстоянието, което дели Земята от Луната и което се изчислява на 384415 км, аз смятам да измина за 10 дена нощия, като изминавам около 1000 км на час. Аз ще напусна Земята и нейната въздушна обвивка за един миг и ще навляза в междупланетното студено и тъмно пространство. От което ще виждам Земята все повече и повече да намалява. Каква е Луната? Дали е мъртва планета, лишена от живот, късгурия, с изядена и разнебитена от катастрофи повърхност? Има ли атмосферна обвивка, или е лишена от нея? Върху тия въпроси науката още спори. Аз си зададох тежката задача да опитам лично. Ще бъде ли приятно моето посещение на нашата нощна царица, или ме чакат неизвестности? Готов съм на всичко. С мен е моят верен и безстрашен приятел Калчо и аз няма да чувствувам самота, ако на Луната няма живи същества. Ето я е моята светкавица. Ако на Луната не намеря удобства, каквито има на Земята, моята чудна машина ще ме доведе пак тука. Все пак аз съм приготвил всичко необходимо, за да мога при най лоши и неблагоприятни условия, при липса на въздух и вода дори, да прекарам там най-малко 10 дена. Сега нека ви кажа... С Богом, довиждане! Няма да ви забравя. Но понеже няма още установена редовна поща между земята и Луната, аз ще ви се обаждам по моето чудно радио. Ян Бибиан свърши с усмивка. Публиката наново избухна в нескончаеми ръкопляскания. Отлитането. Най-после настана многоочеквания ден на отлитането. Беше чуден май. Небесният купол особено тържествено блещеше и се готвеше за посрещането на Янби Бен. Времето бе тихо и спокойно. Нещо празнично се чувствуваше в цялата природа. Планините се открояваха в лазура, величествени, зелени и високите им върхове гледаха към небето гордо, самоуверено и спокойно. Часът на отлитането беше точно определен. То щеше ще да стане вечерта, когато пълният образ на луната изплава на хоризонта. Цял ден около летището гъмжеше народ, а над вечер, когато слънцето зайде и прати последните си прощални лъчи над земята, събраните почнаха да се трупат около Светкавица, която спокойно и гордо издигаше своето лъскаво металическо тяло и очакваше момента да се отдели от земята. Морето бе отихнало и гладката му повърхност и гриво се галеше под нежния лъх на настъпващата вечер. Ян Бибиан правеше последен преглед на машината. Той беше весело възбуден. Но душевно спокоен. Той не се съмняваше своя успех и с нетърпение поглеждаше часовника си. Калчо пъргаво му помагаше и също нетърпеливо поглеждаше към небето. Когато слънцето залезе и стана тъмно, светкавица отведнъж цялата засия от една синкава, силна, но мека фосфорна светлина. Тя освети цялото летище така хубаво, че по земята можеше да се види най-малката изгубена игла. Народът се раздвижи и бурни, възторжени викове се разнесуха. Ян Бибиан и Калчо се покачиха върху светещото тяло на машината и размахаха шапките си към множеството. И се покачи бързо при Ян Бибиан, подаде му един хубав букет от пресни цветя, прегърна го и със сълзи се прости с добрия си приятел. Довиждане, довиждане, довиждане! Викаше публиката. Добър път! Довиждане! Завика едногласно множеството, което нетърпеливо очакваше часа. Ян Бибиан... Като изпрати последен поздрав, отвори капачето и потъна в светкавица. Всички обърнаха очите си към изток, гдето хоризонът над морето по Лекалика се обагреше с лека червена заря. Тя бавно-бавно се засили, обагри морето и след малко и с него изплава червеният край на луната, чието отражение за игра над безкрайните води. Луди викове на възторг забучаха като морски вълни. Народът отново се раздвижи и развълнува. Луната по лекалека се измъкваше из бездните на морето. Нейният лик бе чист, ясен, червен. Скоро той се отряза наполовина, след това почна да расте, да се оголемява и най-после целият кръг се показа. Добър път! Каза Ян Бибия на Калчо, който седеше до него в машината и наблюдаваше затайен дъх изгрева на луната. Развълнуван, Калчо прегърна приятеля си и двамата се целунаха братски. Ян Бибиам пресегна и натисна копчето, което светеше пред него. Нова, още по-силна светлина изгря от светкавица. Тя бавно и безшумно се плъзна напред, след това изправи предната си част, вдигна се леко и грациозно над земята и полетя нагоре. Като се издигна на около 500 метра над летището, тая светеща огромна риба почна бавно да прави кръгове над събрания народ. Цялата околност беше феерично осветена от меката синя светлина. Народът хвърляше шапки, викаше, ръкопляскаше и шумеше. Като направи няколко биколки, светкавица се обърна срещу изгрялата и застанала спокойно небесна царица луната и се остреми към нея със светкавична бързина. От опашката на машината се проточи грамадна светлина, която се изля над морето и го позлати. Тая светлина вървеше със светкавична бързина все по-нагоре и по-нагоре. Скоро апаратът заприлича на малка комета с дълга опашка, която летеше към небесата, където я чакаха хиляди звезди, не излезли да посрещнат. Подир половин час, светкавица се виждаше като малка звезда, която чертаеше тънък път от светлина, а после се изгуби от погледа на събрания народ, а луната спокойно и бавно се издигаше. Пълна, закръглена, хубава, тя следваше своя вечен път между звездите. Ям Бибиен и Калчо дълго наблюдаваха как земята постепенно и със страшна бързина се отдалечаваше от тях и най-после изчезна. Тогавата устремиха поглед към луната, тяхната цел. Ето ни вече на път. Рече Ям Бибиен, да, най-после, каза Калчо, мечтите ти се сбъднаха, Ям Бибиен, да, мечтите ти се сбъднаха, Ям Бибиян, чу се един трети глас за тях. Ям Бибиен бързо и изненадано се обърна. Зад него в кабината стоеше Тют и се смееше лукаво. Чут! Извика гневно Ям Бибиен. Какво търсиш тук? Придружавам те, мой стари приятелю. Значи, ти искаш пак да ти откъсна опашката. Радвам се, защото може да ми дотрябва на луната. Не се безпокой, мой стари приятелю, аз само те изпращам. Аз съм с тебе само до границата, до която има сила влиянието на земята, след това те напущам. Аз нямам работа на Луната, моята мисия е долу на Земята между хората. Ето подир една минута ти си вече на 50 000 километра над Земята. До тук е моят път. Не ти ли е приятно да ти изпращам? Така и така си се качил, ела с мене на Луната. Казаше го Вито Ям Бибиен, нали ти казах, моята мисия е на Земята между хората. Те имат нужда от дяволи, Калчо мълчеше намръщен. Той гледаше с неприязан към Цют и се чудеше защо ям Бибиен не го обия с невидимите и всеунищожаващи лъчи, които можеше да произвежда техният апарат. Ето предела на земята. Прощавай, Ям Бибиен, завиждам на смелостта ти и ти пожелавам добър път. И той изчезна. Пътуването, когато изкусно направените уреди на «Светкавица» показаха, че Ян Бибиен и Калчо преминаха въздушната обвивка на земята и навлязоха в областта на междупланетното пространство. Ян Бибиян натисна копчето за най-силна бързина и апаратът полетя с устръм куршум, излязъл от пушка. Ала вътре в машината бързината не се усещаше и двамата смели пътници се чувствуваха, като че стоят спокойна стая. Те не чувствуваха и невообразимия студ, който владееше тук. Техният отоплителен апарат действуваше отлично и поддържаше най-умерена температура. От време на време Калчо преглеждаше всички инструменти за мерене на температурата, бързината и разстоянието, на което се намираха от Земята, и даваше съобщения по радиото. В този миг всички радиопредаватели на Земята чуваха наясно сведенията и всички вестници най-подробно ги предаваха. Сега сме на 30 000 км. Температурата вън 150 под нулата. Бързина 1000 км в час. Ускоряваме постепенно. Апаратите работят отлично. Светкавица лети право към луната, която почва да изглежда огромна. Виждаме ясно кратерите и планините. Ние сме здрави и бодри. Нищо не ни липсва. От време на време Ян Бибиан, който седеше спокойно на своето удобно кресло, се обръщаше усмихнат към другаря си и го питаше бодро. Е, как си, Калчо? Чудесно! Отговаряше Калчо и залепваше лице на прозорчето под него. Навън беше безкрайността, жълта, неизвестна. И в тая страшна мнина с бързина летяха право срещу тях звездите, които ставаха все по-големи и по-големи. Ето там някъде се показа едно огромно тяло, светещо съ синкаво-зелена светлина. То приличаше на кръгло парче от хубав мек облак, каквито понякога се застояват на нашето небе пролетно време. Между всички небесни тела които се виждаха от Е светкавица, той изглеждаше най-голямо. Юпитер. Извика Ян Бибиан. Това е Юпитер, най-огромната планета от Слънчевата система. Той е 1305 пъти по-голям от нашата Земя, завърта се около ста си за 10 часа, а прави една обиколка около Слънцето не като нашата Земя за една година, а за цели 12 години. Ян Бибиан, погледни там. Какво чудно нещо! Една грамадна звезда, поставена в един светъл пръстън. Ян Бибиан залепи лице на другото прозорче. Това е Сатурн. Оригинална планета. Около нейното тяло, на грамадно разстояние от него, разбира се, стои един облачен пръстън, неразделим във всичките движения на обвенчената планета. Сатурн е 733 пъти по-голям от нашата Земя. Около Слънцето обикаля за 29 години и половина а около ста си за 10 часа. Светкавица летеше безшумно в пространството с шеметна бързина. Като се гледаше от нея, впечатлението беше такова, като че тя стои на едно място. А срещу нея летят с невообразима бързина огромните светещи тела на звездите, които изглеждаха като изрязани върху непрогледно тъмния фон. Отведнъж тъмнината се свърши и апаратът попадна в едно ослепително сияние. Съмна се! Извика Ям Бибиен. Съмна се за нас, но долу на земята още е нощ. Погледни слънцето. Калчо погледна от другото прозорче. Слънцето не се виждаше. Там някъде в пространството гореше огромен ослепителен пожар и те плаваха светлината му. Изчезнаха звездите, нямаше небе, всичко беше светлина. Тая ослепителна светлина не можеше да се търпи. Тя нахлуваше на потоци през малките прозорчета на светкавица. Пълнаше кабината на пътниците и ги заслепяваше. Спусни черните стъкла. Даде заповед Ям Бибиен. Калчо бързо стана, хвана една малка ръчка, я леко и върху прозорците паднаха едновременно дебели черни стъкла. Ала светлината беше толкова силна, че проникваше и през черните стъкла, които макар че омекчаваха, не можеха да премахнат съвсем нейното неприятно действие. Пусни и виолетовите. Каза тогава Ям Бибиен. Тал хвана друга ръчка и пред черните стъкла паднаха други, силно виолетови. Това окроти тая страшна светлина и я направи повече търпима. Магнитната стрелка от компаса на самолета се въртеше бързо и безпирно. Само от време на време, когато светкавица в безумния си устрем изминаваше хиляди-хиляди километри, стрелката вземаше известно направление и бързо и немирно трептеше. Влияние от няколя планета, която наближаваме, казваше Ян Бибиан и бързо изменяше посоката. По този начин той изменя няколко пъти посоката, като поддържаше бързото въртене на стрелката. С това той избягваше влиянието на някой от големите планети, които можеха да го повлекат и да го отбият от пътя му. Той имаше хиляди на изработени инструменти във вид на спирала, на часовници, на тръбички, които наблюдаваше непрекъснато и които му помагаха да върви право към Луната. Съобщение с Луната. Светкавица летеше със страшна бързина през нетърпимото сияние на слънцето. Не можеше да се наблюдава нищо, защото, щом се вдигнаха тъмните стъкла, през малките прозорчета нахлуваха ослепителни лъчи, които не позволяваха да се гледа. Спи ми се, обади се Калчо по едно време. Ям Бибиян погледна другаря си. Лицето на Калчо беше бледо и уморено, клепките му падаха и главата му се наклоняваше от дрямка. Добре, поспи малко, почини си. А след това аз ще си почина. Калче се отпусна върху малкото удобно канапе, потъна цял в него и веднага заспа. Ям Бибиен му постави на главата една мека шапчица, върху която се преплитаха като паяжини няколко тънки сребърни жици. Това беше специален уред, изнамерен от Ям Бибиен. Той уред приемаше къси вълни само от известна дължина, които, като минаваха през цялото, успокояваха нервите и причиняваха леко отмора. След като действуват само няколко минути, и най-умореният се чувствува отпочинал и отморен. Духът се ободрява, енергията се засилва и мисълта заработва с будна енергия. С тая шапчица на главата, калчо не спа дълго. Той се събуди свежи бодър, каза весело. Ям Бибиан, сега е твой ред да починеш. Ям Бибиан сложи на главата си магическата шапка и на свой ред се отпусна на канапето. Калчо за управлението на... Светкавица и като натискаше разните там копчета и гледаше внимателно разните уреди за измерване, затънаника си една песен. В това време отстрани задрънка радиоприемникът, който бе направен да приема съобщения от земята. Съобщенията се предаваха от специален радиопредавател, построен от Ян Бибиан в дома на морския капитан. Звънат беше толкова силен и продължителен, че Ян Бибиан се събуди внезапно и попита с безпокойство. Какво има, калчо? Звъни приемникът. Какво има? Кой се обажда? Освен звън, нищо друго не се чува. Ян Бибиан тури на ушите си другия чив слушалки, ала едно силно звънте не го заглуши и той бързо ги сне. Чудна работа! Каза той. После се изсмя високо. Ей, Калчо, Калчо, ти си забравил да отвориш предавателя. Ян Бибиан посегна и бутна едно копче, като пак надя на слушалките. Ало, ало, кой там? «Ало, ало!» «Тук, светкавица, там кой?» Чу се весел и продължителен смях. «Кой се смее?» «Познай, Ям Бибиен, познай!» «Кой съм?» «Чуваш ли ясно?» «Да, чувам!» «Чут ти ли си, дяволе?» «Да, ти си!» «Аз съм, Ям Бибиен, реков да ти се обадя!» «Виждаш ли, не съм те забравил!» «Одивлявам се на смелостта ти!» Спомняй си за мене и на луната. Донеси ми някой подарък. Гласът замлъкна. Ян Бибиан продължи да слуша. Ало. Обади се един нежен глас. Ало, кой там? Ян Бибиан, как си? Защо не се обаждаш? Чакам с нетърпение. Два дена вече. Къде си? Какво си? Заговори тръперещ женски глас. Калчо. Ия, я се обажда. Извика развълнуван Ян Бибиен и се обади бързо. «Ия, ти ли си? Ах, колко се зарадвах! Пътуваме чудесно, но сме залисани. Няма какво особено да съобщим. Вървим със страшна бързина. Вече сме на половин път. И двамата сме добре. Току-що спах малко и сънувах земята. А мене, мене забрави. Обади се по Ия. Не, Ия, не съм те забравил». Ще ти се обадя от луната. А, Ян Бибиен, слушай. Случи се нещо много интересно. Преди малко нас дойде един хубав и много елегантен младеж. Каза, че е твой най-близък приятел и поиска да ти се обади. И обади ли се? Да, именно той говори преди малко с тебе. И знаеш ли какво? Каза, че ме обича и иска да се ожени за мене. Той също направил машина за пътуване до луната. По-бърза и по-съвършена от твоята. Иска и мене да заведе. Да, видиш ли какъв любезен приятел, а ти не искаше да ме вземеш. Разбирам. Пази се от този човек. Това е дяволът Цют. Той ми се обади преди малко. Пази се от него. Не му вярвай и нищо и не дружи с него. Ако случайно иска да ти направи нещо лошо, откъсни му пашката и я запази, докато се върна. Чуваш ли, и я? Да, Ян Бибиан, чувам, чувам. Запомни добре, ако се опита да ти направи нещо лошо, откъсни му пашката. Без нея той е бесилен. Ян Бибиан остави бързо слушалката и погледна магнитната стрелка. Тя беше взела едно само направление и трептеше полека. Пак сме се доближили до няколя планета, обърна се той към калчо и натисна малка ръчка. Подира една минута магнитната стрелка пак почна да се върти бързо около ста си. Успокоен от това, Ян Бибиан се замисли. «Какво мислиш, Ян Бибиан? Попита го Калчо, който забележи това. Тют още не е престанал да ме преследва. Той се явява пред тя. Боя се за нея, макар че предупредих. Ти не трябваше да му връщаш опашката, ям Бибиан. Той и до сега щеше да ти бъде роб. На дявол няма и никаква вяра. Неговата сила е дотам, Гдето граничи земната атмосфера. Ние сме далече от нея и той не може да ни стори нищо. Да, но нашите близки са там долу на земята, драги ми Калчо, и аз се безпокоя за тях. Калчо наведе глава и също се замисли. Не се безпокой, ям Бибиан, Каза след малко той. Ние ще бъдем в непрекъсната връзка с земята и ще бдим. Пристигане на луната. С голяма бързина почнаха да се сменяват нощ и ден. Светкавица със своята невообразима бързина потъваше в нетърпимото сияние на деня, когато пространството представляваше едно море от светлина, и от него веднага се втурваше в непробледна тъмнина, изпъстрена с малки и големи звезди. И ето, че в едно такова преминаване от светло в тъмно и Бибиен, който вече с трескаво любопитство на отделяше около от прозорчето пред него, възторжено и радостни извика. Калчо, гледай! Приближаваме, приближаваме! Талчо залепи лице на прозорчето пред него. «Какво е това, какво е това, Ян Бибиен?» Извика тревожно той. «Луната, луната! Виж колко е тържествена!» Тя се готви да посрещне първите си гости от нейната сестра, земята. И наистина срещу тях тъмната бездна на простора се изпълваше с огромното осветено кълбо на луната, не вече такова, каквото го виждаме от земята. Нейният кръг, който от тук гледаме гладък, на нашите пътници се показана зъбен от планинските възвишения, между които потъваха дълбоки бездни. До тук Ян Бибиан и Калчо бяха изгубили всякакво понятие за местонахождението си по отношение на Земята, Луната и Слънцето. Понятието «нагоре-надолу» беше изчезнало. От Земята те излетяха нагоре, а тук те се спущаха към Луната надолу. Тя стоеше под тях така огромна, както човешкото въображение не може да се представи. Те летяха тяха със светкавичен устръм надолу право към нея и скоро нейните граници изчезнаха. Светкавица излезе из последната тъмнина и под нея се показаха далече сухи планински вериги, пространни равнини, грамадни кръгли дубки на кратери, огромни каменисти възвишения. Лицето на луната вече не светеше. То приличаше до някъде на лицето на земята със своите зелени, сиви и жълтеникави петна, само че сенките, хвърлени от планините и възвишенията, тук изглеждаха черни като мастилени петна. Ян Бибиан полекалека намали хода на светкавица толкова, колкото бързината да не пречи на спокойното наблюдение, и почна да прави широки кръгове и да оглежда за място, където можеше да се слезе. Скоро той се намери само на един километр над лицето на Луната и чак тука усети леко съпротивление. След летенето си в едно почти празно пространство той усети, че влиза в тънък въздушен пласт. Въздух. Обърна се той към Калчо. Нашата земна астрономия твърди, че около Луната няма въздух. Излиза, че това твърдение не е вярно. Но все пак в него има нещо правдоподобно. Въздушният пласт около Луната трябва да е доста тънък. Ето на, нека се спуснем по-ниско. Така. Тук не сме на повече от 500 метра над лунната повърхност. Усещаш ли, Калчо, пластът? В който навлезохме е по-гъст, съпротивлението е по-голямо. Той е въздушен слой, според мен, и има гъстота на земния въздух по високите планини. Да, твърде тънък е въздушният пласт на Луната, но е достатъчен да може да се живее в него. И като направи една лека и бавна обиколка на равнината, която се намираше под тях, заобиколена като звенец от не много високи, но много островърхи планини, той натисна едно копче и даде няколко смели изстрела с електрическото урадие което беше поставено върху главата на «Светкавица». Нека това бъде поздравна луната и известие за нашето пристигане. Отдолу към тях се повърна ехото, трикратно повторено. В това време е калчо радостни извика. «Ям Бибиан, виждаш ли? Хора ли са това, или животни?» И седни дубки там под планината искачат някакви животни или хора, които тичат в паника по всички направления. «Ям Бибиан взе на не се предполагаше живот на луната. Но това, което виждам, са живи същества, може би хора. Как силно подскачат. Преди да слезем, трябва да се приготвим за отбрана. Нека спуснем няколко знамена. Рече Калчо. Да, да. Пусни. Калчо извади от съндъчето, което се намираше под седалището на неговото канапе, няколко зелени знамена, върху които бе изобразен глобусът на земята. Отвори едно от прозорчетата и почна да ги пушта едно по едно над мястото, където тичаха тия непознати лунни същества. Знаменцата почнаха да падат много полека и дълго време се задържаха. Това очуди Калчо. Притеглянето на Луната е много по-слабо от земното, каза Ян Бибиан. Един килограм, какъвто познаваме на Земята, тук тежи само стотина грама. Тук много леко ще се движим, Калчо. Когато знамената паднаха върху повърхността, странните същества, които тичаха като безумни, се спряха. След малко колебание, те всички се втурнаха към мястото, където паднаха тия първи предмети, дошли от земята, застанаха на широк кръг около тях и налягаха. И оттам се понесоха някакви странни, дружно-хармонични гласове, като от Черковен хор, които Ян Бибиан и Калчу чуха много ясно. Това трябва да са жители на Луната. Приготви ли оръжията? Да, каза Калчо. Тогава нека да слезнам. Светкавица се наклони надолу, направи едно витлообразно движение, спусна се бавно и като изправи дългото си тяло успоредно с повърхността, плъзна се и кацна леко върху една пепелива равнина. Покрита с тънка растителност, прилична на лишеите, които покриват сухите канари по нашите земни планини. Обитателите на Луната Когато Светкавица кацна, всички тия странни същества които бяха обградили на голям кръг мястото, гдето паднаха знамената, се разбягаха бързо, пръснаха се и се изгубиха зад близките хълмчета. Пръснати като грамадни островърхи пирамиди, зад които се простираше веригата на висока планина. Преди да слезе от машината, Ян Бибиан прегледа всички апарати и инструменти за измерване и следване. След това даде първата радиограма от Луната, тя беше кратка. Пристигнахме благополучно и кацнахме бодри. Луната е обитаема от живи същества, с които не сме влезли съприкосновение, защото току-що кацнахме. Горещината е голяма. Ще пращам ежедневно сведения. В същия миг големите радиостанции на Земята получиха чрез я съобщението и подир няколко часа вестниците от целия свят съобщаваха новината. И я, която непрестанно седеше до апарата, скокна от радост и запляска с ръце. Лиана, татко. Развика се тя. Ям Бибиан се обади от луната. Пристигнал благополучно. Морският капитан Илиана се втурнаха развълнувани при апарата, по който Ия, развълнувана, пръщаше поздрави на Ям Бибиан. Докато Ян Бибиан водеше разговор с земята, Калчу отворил вече капака, през който се влизаше в светкавица, и застанал на стълбичката, бе изхлузил цялото си тяло навън и гледаше. Понеже слънцето блещеше силно и ослепителни отражения от осветените червени, Жълти, сини и разноцветни сипеи, които стояха като големи петна по планините, силно дразнаха очите. Калчо си сложи големи черни очила и почна с любопитство да наблюдава. Скоро невисоко над него прехвръкна някакво животно, прилично на магаре, с дълги уши, с ципеста опашка, разперена като ветрило и с големи крила като наприлеп. Върху него бе възседнало едно друго животно, което напомняше човек, но все пак много се различаваше от него. Ян Бибиан Обади се през капака Калчо, като се наведе, над нас хвърчи едно магаре, въседнато от някакъв странен човек. Ян Бибиан отвори другия капак и погледна. Но понеже ослепителната светлина блесна отведнъж в очите му, той примижа и се върна да сложи черни очила. Когато погледна отново, над тях почна бавно да обикаля чудното животно със своя чуден ездач, който държеше в ръка нещо като юзда и управляваше хвърчещото, като издаваше някакви звукове. Които не можеха да се схванат добре, но които приличаха на думи. Понеже той е хвърчащ, ездач почна да се върти бавно на главите им, Ян Бибиен и Калчо можаха добре да го разгледат. Интересно бе, че той бе облечен в някаква зелена, прозрачна, като че ли от стъкло дреха, която се развяваше като голямо на Краката му бяха съставени от тъмнокафяви прешлени, като краката на някои земни големи брамбари, и отдолу свършваха с големи кълбообразни стъпала. Двете му ръце с които държеше уздите, бяха също така отпрешлени, които имаха дълги прешлени пръсти, на които по долната част като мазули бяха наредени някакви големи колкото орехи мехурчета. Главата на тоя обитател стоеше направо на тялото му, но отделена с никаква шия. На уши имаше две големи пипала като пера, устата му бяха големи, издадени напред, и белите му зъби не се покриваха от никакви устни. Очите му бяха големи. Поставени като в котии от двете страни на сплескан нос, и клепките му представляваха две големи кръгли люспи, които, като мигаха, затваряха се и леко тракаха като котии за цигари. Понеже той е хвърчещ конник, дълго се въртя над току-що пристигналите гости на луната и мърдаше по всевъзможни начини пипалата на главата си и се навеждаше надолу. Ямбибиян разбра, че им дава някакъв знак. Свали шапката си и почна да я размахва към него. Хвърчещият, види се, Разбра това и издаде някакъв особено радостен звук, който приличаше на поздрав, а устата му се отвориха в усмивка. Бррър-танцуц. Ян Бибиян се опита да му подражава и също извика. Брр- танцуц. Като чу това, хвърчещият се развика още по-високо, придърпа юздата на своето хвъркато магаре и слезна долу бавно до светкавица. Магарето прибра крилете и опашката си, кацна на четирите си крака, а ездачът скочи от него. Падна на колене и почна бързо да се навежда и изправя, като се подпираше на ръцете си. Кланя се, кланя се. Завика калчо. Клеклякля. Завика кланящият се и почна да протяга ръце нагоре към Светкавица, където се подаваха Ям Бибиан и Калчо. Да слезнем ли? Попита Калчо, като се обърна към Ям Бибиан. Е да, не можем все тук да стоим. Дошли сме на гости на Луната. Нека слезам. Във всеки случай да си вземем и пушките. Двамата бързо взеха електрическите пушки и един по един слязоха от светкавица. Първи слезе и Бибиен. Той се приближи до странния човек, който се кланяше, и му извика. Поздравявам те, жителю на луната. Поздравявам те от далечната земя. Кланящият се скокна отведнъж. Големите топки, които представляваха стъпалата му, се издуха и увеличиха двойно. Той почна да подскача на едно място и благодарение на тия топки се вдигаше високо, по десетина метра. Той дълго скачаше на едно място, говореше някакви неразбираеми думи и чукаше ръцете си една от друга. Това чукане произвеждаше звук като от чукането на две дървени лъжици. «Това е някакъв танц», каза Ям Бибиен. Той изказва радостта си от нас. «Да, изглежда много весел», рече Калчо. Първият човешки крак на Луната. Да, трябва да слезем вече, каза решително Ян Бибиен. Стоя, приятел, криволяво ще се разберем. Ян Бибиан се върна за малко при предавателя и всички станции по земята уловиха това съобщение. В тая минута за първи път върху Луната стъпва човешки крак. Един от жителите на Луната, навярно пратеник, ни посрещна твърде приветливо. Той пристигна, възседнал върху едно хвърчащо магаре. Като даде това съобщение, Ямбибияни никалчо излязоха от светкавица, спуснаха се по малката външна стълбичка и стъпиха върху луната. Това бяха първите човешки стъпки върху луната. Посрещачът, който досега не представаше се своето подскачане, отведнъж спря, наведе се ниско, като че прави поклон, а дългите пипала на главата му почнаха дъшават много бързо. Той почна да произнася някакви гърлени, отсечени думи и да се навежда и изправя по няколко пъти почти на всяка дума. Ян Бибиян и Калчо, които държаха здраво пушките в ръцете си, го гледаха усмихнати и не знаеха какво да правят. Посрещачът забележи, че гостите му не го разбират, престана да се кланя и почна да маха с прешленестите си ръце към планината и да им сочи нещо. Показа нещо, рече Ян Бибиян и погледна нататък. Той видя... Че от към планината се задават още няколко ездачи на хвърчащи магарета, които летяха наредени един след друг. Те скоро пристигнаха и първият, който беше там, почна да вика със страшен глас. Остата му се отваряха като устата на крокодил. Пристигналите почнаха да се въртят все така наред над, светкавица и подир малко слязоха долу. След тях се зададоха многобройни редици от по десетина души. Всичките, като се завъртяваха няколко пъти над това място, къцаха зад първите, другите – зад тях. По този начин върху тая покрита с дребен мъх, като че ли плесеня сала равнина се нареди цяла войска като на парад. Водачите на тия редици оставиха хвъркатите си животни, наредиха се по четирима и всички дойдоха пред Ям Бибиен и Калчо, па дълбоко да се кланят, като повтаряха все едни и същи думи. Ям Бибиен бързо освои произношението на тия думи, които не се различаваха от човешкия говор, и сам няколко пъти високо ги повтори. Тогава на събралото се множество избухна в тържествени викове. След дълга разправия с ръце, с очи, скрака и с различни движения на тялото земните и лунните хора сполучиха да се разберат. Лунните хора канеха гостите към своите жилища в планината. Ян Бибия Микалчи им обясняваха, че не могат да оставят машината си. Лунагите, нека за полесно така да наречем жителите на Луната, казаха, че те трябва да дойдат с машината си. Ян Бибия и Калчо дадоха знак, че са съгласни, качиха се отново на светкавица и се вдигнаха. Лунагите въседнаха своите хвъркати магарета и също се вдигнаха. Образува се тържествено шествие, което, ако ние, жителите на Земята, имахме възможност да видим, щяхме да изпопукаме от смях. Най-напред яздаше първият пристигнал на мястото, който изглеждаше, че е някой големец, защото всички лунаги го слушаха и му се покоряваха. Той летеше на почетно разстояние пред Светкавица, която се движеше съвсем бавно с бързината на хвърчащите магарета. При все това тия магарета хвъркнаха с бързината на един нашински орел. около хвърчаха в строй всичките редици на тая многобройна войска. Това шествие се отправи към Срещната планина и скоро пристигна там. Пред планината се намираха множество разхвърлени като големи конуси хълмове, в подножието на които от всички страни се виждаха някакви дубки като отвори на пещери. Пред един от тия хълмове имаше голяма равнина. Ездачът, който предвождаше шествието, бавно почна да се спуща на тая равнина. В това време от всички дубки не изкача многоброен народ, между който имаше и малки, които навярно бяха деца. Те нападаха по очите си и нададоха възторжени викове. Светкавица последва водача и също бавно се спусна на площада пред хълма. Другите придружаващи също слязоха и образуваха голям кръг около машината. Ян Бибиан и Калчо се показаха върху машината си и слязоха сред шумната овация на събралото се множество. Водачът тогава показа на Ян Бибиан отвора на една грамадна пещера и му обясни, че там трябва да турят машината си. Ям Бибиян бързо разбра това и каза на Калчо. Умно са се сетили тия приятели. Тук, Светкавица, ще има гараж. И двамата, като обърнаха сопашката към вратата, почнаха да бутат назад. Машината се задвижи леко на своите гумени колелета и потъна в пещерата. Но когато влязоха вътре да настанят, те останаха очудени. Това беше една грамадна зала, изкусно издълбана. А стените и кратко бяха покрити с някакви разноцветни лъскави метални плочки, между които най-много бяха златните. Върху всяка плочка имаше изрязана с разноцветни линии по една чудно нарисувана картина, каквато ние, земните жители, не можем да си представим. След като настаниха машината, Ям Бибиан и Калчо пак излязоха навън, където ги чакаше водачът. Но около всичко бе препълнено с народ, който шумеше като рояк. Едрите им заби които не се покриваха от никакви усни, лъщаха бели и чисти и на пътниците се струваше, че виждат повече зъби, отколкото хора. Каква хубава реклама за някой заболекарски кабинет! Каза Ян Бибия на Калчо. Да, направих вече няколко снимки, каза Калчо, като показа фотографическия си апарат, който бе презрамчил. В това време водачът с висок глас даде някаква команда. Отведнъж настана мъртва тишина. Ягага! По една широка улица между два хълма се чуха викове, задвижи се народ и почна да гърми някаква странна музика, каквато на земята Ян Бибиан не беше чувал. Пищения и хармонични мелодични думкания, пръщения като от картечници, звукове като че ли от кипяща вода се смесваха в някакъв тържествен, оглушителен шум, който не беше неприятен. Народът се спусна нататък и почна да вика. Ягага, ягага, ягага, ягага. Обърна се водачът към Ян Бибиян и се разкрачи като четъл. Топковидните му стъпала се надуха и той подскочи с тях няколко пъти право нагоре. Кръгът от лунаги, които бяха придружили Ян дотук, също почна да подскача и да вика. От улицата се зададе тържествено шествие. Най-напред вървяха музикантите. Едни от тях носеха дълги, с металически блясък на злато пръчки, които одряха една от друга. Други биеха със също такива лъскави кълбета и плочи, а трети държаха в зъбите си няколко бели инструмента, прилични на ножици, и чаткаха с тях. Те вървяха тържествено, а пред тях заднишком вървеше водачът им, навярно капълмейсторът, махаше с дългите си ръце като скриле и високо подскачаше. Всички бяха наметнати с тънки на метала, които почти се влачаха. Тия на метала изглеждаха направени от някакъв бял метал и даваха отражение като от някой някои след музиката вървяха, подскачайки, едри лунаги, облечени в червени наметки, а след тях вървеше едър лунага, облечен в пастроцветна мантия, която ферично блещеше и се отличаваше от всичко. До него вървеше навярно жена му, също с пастроцветно наметало, само че тя носеше и някакви шарени шалвари. Тя нямаше на главата си пипала, като другите. Чак тогава Ян Бибиан забележи, че между целия събран народ имаше и лунаги без пипала. Това бяха жените. Ягага, ягага. Шумеше народът. Ягага, ягага. Каза пак водачът, като се обърна към Ян Бибиан и Калчо и посочи разкрачените си крака. Той им даваше знак и те да направят същото. Ян Бибияни и Калчо разбраха и също застанаха с разтворени крака. Това беше войнишка стойка, мирно. Ягага, това значеше цар. Идеха царят и царицата. Те все така бавно и тържествено се приближаваха. Като дойдоха на десетина крачки пред Ям Бибиен, придружаващите ги и музикантите се отделиха на страна, а Ягага и Ягагада царицата застанаха пред Ям Бибиен и Калчо, хванаха се за ръце и подскокнаха три пъти. Придружаващият Ям Бибиен подскокна също три пъти и даде знак на Ям Бибиен и Калчо да направят същото. Колкото и да им беше смешната я церемония, те двамата прибраха краката си и почнаха да подскачат, като се стараяха да подръжават на Ягага. Като спряха, царят и царицата се приближиха до тях, а отстрани застана някакъв придворен, който държеше в ръцете си някакви изплетена от тънки златни жици ваза. Царят бръкна в нея, извади голяма плоча, прилична на кора от костенурка, но изящно изработена, сгравирани по нея чудовища, пристъпи и я закачи на шията на по-малка, Закачи и на калчо. Ян Бибиен разбра, че ги декорират. За да не остане длъжен, той извади от джеба си една цигарена на котия, от късна капака, който бе доста пъстро изписан, и с една карфичка го закачи на гърдите на Ягага близо до копчето на мантията му. По зъбестото лице на Ягага се изписа особено задоволство и той подскокна три пъти в знак на благодарност. Тогава Ям Бибиян пристъпи пред Агагада и закачи на шалварите и кратко долната част от цигарената котия. Ягагада подскокна същото удоволствие, почна да трака със зъби и като всяка жена се наведе и почна да се любува на този странен подарък, какъвто виждаше за първи път. Изглежда, че той е подарък и кратко направи голямо удоволствие, защото тя се обърна към събраното множество и като разпери ръце, подскокна няколко пъти високо над всички глави. Отведнъж цялото множество почна да скача и да вика заглушително и възторжено. Музиката почна да свири. Е, Калчо, как мислиш за това тържество? Обърна се Ян Бибиан към другаре си. Какво не биха дали земните жители, за да го видят? Интересно нещо. Каза Калчо. Мисля, че долу на земята биха ни завидели на ордените, защото изглежда, че това са касове от чисто злато. Тук ни се виждат леки, но на нашата земя биха тежели като камбани. Докато Ян Бибиан и Калчо говореха, Регага и Ягагада мълчаха смирено. Те навярно мислеха, че гостите четат молитва, защото вдигнаха очите си към небето, което приличаше на черен полиран мрамор и през което светеше ослепително слънцето. Когато спряха да говорят, царят и царицата застанаха от двете страни на Ян Бибиан и го хванаха под ръка. Водачът хвана калчо и застана зад тях. Музиката загърмя пак и тръгна. След нея тръгнаха придворните, след тях царските особи Сиан Бибиен, водачът с калчо, а след тях се наредиха всички уния, които правеха кръг наоколо. Това беше войска. Царят отвеждаше гостите в двореца си на обед. Царски прием. Дворецът на Ягага беше също една пещера под един коносовиден връх който се издигаше между другите хълмове на един голям площад. Входът на тая пещера беше малък колкото една врата, но беше богато украсен с рисунки, изделани в златната рамка, която го обграждаше. Щом се влезеше вътре, веднага се откриваше обширна зала, осветявана от светещи плочки, които стояха залепени по стените и по таваните. Вътрешността бе украсена с чудни разноцветни камъни. Масите бяха огромни бели каменни блокове, които блещеха от чистота. Тук се наредиха Ягага, Лягагада и техните гости Амбибия и Никалчо. По тия маси бяха издълбани като чини и облидубки, където се тореше яденето. Царят и царицата седнаха един до друг, а срещу тях седнаха гостите. Ягага взе един голям златен чук, който стоеше пред него на масата, и удари една тъмна металическа плоча, която също стоеше пред него. Разна се с силен металически звук като че се щупи стъкло на голям прозорец. Веднага от една странична врата влязоха две млади и пъргави момичета, цели окичени с разноцветни малки кърпички. Това бяха дъщерите на Ягага. Той ги представи на гостите, като извика поред. Шагада, Дагада, Шагада бе по-голямата, а Дагада по-малката. Като чуха имената си, двете принцеси почнаха да подскачат на топчестите си крака и гърлено да се смеят. След това те седнаха от двете страни на масата, шагада до Ямбибибиан, да гада до Калчо. Двете девойки бяха много весели, игриви и бъбриви, но Ямбибибиан и Калчо не разбираха нищо от думите им, гледаха ги се смееха, когато се смееха и те. Два слуги почнаха да носят яденето. На дълги сребърни пръчки бе намотано нещо бяло като халва. Пред всеки го слугите забучиха тия пръчки в малките дупчици, които бяха пробити до чините. Издълбани в масите. Приятна миризма се разнесе от това ястие. Царят взе една от тия пръчки и почна лакумо да гризе. Същото направиха и другите. Нашите приятели го последваха и, за чудо, това нещо им хареса много. То беше някаква лепкава смес вкусна След това ястие донесоха друго. То беше някакви корави черни топки, които слугите сложиха в издълбаните дубки на масата. Това нещо излезе също така вкусно. От него, като се дъвчеше, излизаше приятен сок, който възбуждаше апетит. Щом се нахраниха, царят и царицата си взеха с Богом пак с подскачане и се отдалечиха, като потънаха в някакви тайнствени врати. Дъщерите им ги последваха по същия начин. Ян Бибиан и Калчо останаха сами. Е, как ти хареса яденето? Запита Калчо. Чудесно! Не очаквах. Че тук тъй хубаво може да си яде, каза Ян Бибиан. В това време влезе техният водач. Той им даде знак да го последват. Като излязоха вън, те видяха, че там ги чакат три хвърчащи магарета. На едното се качи Ян Бибиан, на другото – калчо, а на третото – водачът. Веднага магаретата разпериха криле и се вдигнаха. Водачът хвъркна напред, а гостите – след него. Това летене беше леко и приятно. Водачът ги разведе наоколо над всички тия остри възвишения, около които гъмжеше от лунаги, които се веселяха в чест на гостите. След дълго обиколката отлетяха по-далече и на едно място слязоха. От една огромна канара извираше чиста, хубава вода, която падаше в някаква дупка и се изгубваше. Ян Бибиян и Калчо бяха жадни, те се приближиха до водата и като взимаха с ръце от строята, напиха се хубаво. Водата беше студена и имаше малко възкисиличък, щиплив вкус. Навярно това бе минерална вода. Освежени хубаво, водачът ги покани пак да се качат на своите живи самолети и ги заведе на мястото, където беше оставена светкавица. Пред входа пазаше войник с тежка желязна пръчка в ръка. По една малка стълбичка, която се изкачваше над входа, където стоеше машината, те влязоха в друг вход. Вътре се откри голяма стая с гладки стени, покрити с тънка синя материя. До стените отстрани имаше два големи надути емеха от нещо като кожа. Върху тях стояха сгънати покривки. Това бяха легла. Квартирата, значи, каза Калчо. Не лоша, отговори и амбибиен. Такова нещо не сме очаквали. Все пак, цивилизована страна. Водачът им показа двете легла. Подскочи няколко пъти и ги остави. В това време вън се смрачи. Това се забеляза през малките дубки на стените, които служаха за прозорци. И отведнъж стана тъмно. Настъпи нощ. Ям Бибиан и Калчо се намериха в непроницаема тъмнина. Сега какво ще правим без светлина? Ще спим, рече Ям Бибиан, като намери пипнешко млеглото си и се стовари уморен на него. И мене ми се спи, рече Калчо който също се тръщна на леглото си. А, доста удобно! Чудесно! Почна да се възхищава той, но Ян Бибиан го не чу. Уморен от всичко преживено, той заспа дълбоко. Първа разходка. Лъчи на големи снопове нахлуваха стаята, гдето спяха Ян Бибиан и Калчо и я изпълняха със светлина. Ян Бибиан се пробуди и скокна бързо. Калчо, ставай! Викна той на другаря си, който, опънат върху леглото, още спеше. Калчо трепна, отвори очи и се пробуди. «Сънувах земята», каза той. «Трябва да пратим съобщения», рече Ян Бибиан. Вчера бяхме толкова заети, че забравихме. А там кой знае какво се тревожат. Двамата приятели набързо се приготвиха и излязоха. На входа ги чакаше водачът. Те слязоха при... Светкавица и Ян Бибиан предаде по радиото всичко, каквото беше се случило миналия ден. Накрая прибави. Тук има изобилие от злато, скъпоценни камъни и скъпи метали. Последните думи на Ян Бибиан за един миг обхванаха света. Злато, злато. Луната цяла от злато. Се носеше от уста на уста. Всички забравиха чудния подвиг на Ян Бибиан. За него вече не се говореше. Една дума гърмеше навсякъде, една дума се споменаваше и по най-затантените къчета на земята, където живееше човекът. Злато, злато, злато. Жадното за злато човечество никога не бе изпитвало по силна тревога, по висока треска. Хиляди човешки очи се отправяха, жадни за злато, към далечната луна и я гледаха алчно. Как им се искаше на хората да свалят, да разрушат, да стопят? да изтеглят всичкото злато от тая ненужна спътница на земята, която носи толкова далеч от нея своето неоценимо съкровище. Набързо се основаха хиляди акционерни дружества с милиони капитали за експлуатиране на новите златни находки. Само Ия, Лиана и старият капитан бяха спокойни, усмихваха се снисходително над тая страшна лакомия на хората за злато и мислеха за своя ямбибияни Никалчо. Тях ги радваше известието, че са живи и здрави. Като предадоха известията си до земята, ям Бибиян обясни на водача, че иска да се разходят из тяхната страна. Водачът беше на тяхно разположение. Той им обясни, че може да ги разведе само из държавата на Ягага и че в другите съседни държави не пускат никого. Не може ли да се вземе някакво разрешение за обиколка на цялата луна? Попита Ям Бибиан. Не може. Тук всеки живее в своята държава и никой не може да престъпи нейните граници. Който ги престъпи, бива веднага убиван. Хората от всяка една държава носят на метала с отделен свят и по това се познават. На Луната има само четири държави червена, жълта, синя и зелена. Ние сме червената. Като каза това, водачът показа червеното си на метало, а след това извади от един вързоп още две такива и ги подаде на Ямби Бибия Никалчо. Водачът се викаше Емаго. Емаго обясни също, че тия на метала имат свойството да запазят тялото от силната светлина, от горещите слънчеви лъчи и да разхладяват. Ян Бибияни и Калчо наметнаха емантиите върху плещите си. Действително те веднага усетиха, че лъчите на слънцето, което беше се извисило доста високо, не парят така силно и че тялото се чувства разхладено под тях. Те обясниха на Емаго, че е добре да имат и върху главата си някаква шапка от същата материя. Емаго изпрати някъде двама войници които скоро се върнаха, като носеха някакъв черен плат, на вид върху една златна пръчка. Те откъснаха от този плат по едно голямо парче и го дадоха на гостите. Ян Бибиан Калчо завиха главите си като с чалми. Емагу ги гледаше весело и със им обясни, че техните глави не могат да се увиват така, защото им пречат пипалата. От друга страна, те не усещат горещината на главите си, защото под които ги покриват, имало някаква течност, която ги предпазва. След това двамата войници доведоха няколко хвърчащи магарета. Като ги въседнаха, петимата се вдигнаха и полетяха. Ема го вървеше напред, след него Ян Бибиан Никалчо, а зад тях двамата войници. Тая летяща конница се издигна над конусообразните върхове, в подножието на които се намираше чудният град и се отправи към планините. Ян Бибиан Калчо караха полека и през всичкото време наблюдаваха повърхността на луната. След като минаха на града, те прелетяха една широка равнина, послана с блестящи камъни, след това под тях се откри грамадна и бездънна дупка, краищата на която бяха издигнати и назъбени. Това беше грамаден кратър. И с неговата зинала остаяла лъхаше хлад, защото слънчевите лъчи никога не бяха проникнали в дълбочините му. Около него на различно разстояние се намираха пръснати множество такива малки кратери. Между тях се виждаха да вървят насамната так жители на Луната. Като изминаха кратерите, водачът възви магарято си и се спусна надолу. Същото направиха Ям Бибиан, Калчо и двамата войници, които ги придружаваха. Като слезоха долу, Ема го остави войниците да пазят техните живи самолети, тръгна напред и даде знак на Ям Бибиан да го последва. Местността беше пресечена и насипана с остри дребни камъни, които блещаха ослепително, затова Ям Бибиян и Калчо вървяха трудно. Ема го вървеше лесно, защото неговите топчести крака го повдигаха като гумени топки и той подскачаше леко, а понякога на един скок правеше 3-4 метра. Те стигнаха до една малка могилка и като свиха зад нея, Ям Бибиян и Калчо видяха струпани много лунаги около коритото на някаква река. По двете страни на река и далече по цялото и кратко протежение гъмжеше много народ. Лунаги, мъже и жени, Работеха нещо. Като ги приближиха, нашите земни пътници останаха много очудени. Какво предизвика един изстрел? Под малкото баирче, където Ема го заведе земните си гости, имаше няколко дупки като големи казани. Истия дупки извираше някаква странна течност, бистра като вода и гъста като сироп. Тя клокочеше буйно и протичаше надолу като река. Течението на тая река беше бавно и спокойно. От тая течност лунагите правеха дрехите си. Тя имаше свойство, като се отдели на тънки пластове и се остави неподвижна, да се сгъстява и образува тънка, яка, мека и гъвкава материя като най-изишния копринен плат. Лунагите, които се бяха събрали тук, бяха работници, които приготовляваха тия платове. От страни на страна реката бяха направили малки и чисти вадички. По които гъстата течност отиваше в дълги, широки и съвсем плитки скопи, лъснати и гладки като стъкло. В тие скопи, които бяха направени съвсем хоризонтално, полекалика се вливаше гъстата течност, застояваше се и след няколко дена под лъчите на палещото слънце се превръщаше на тънък плат. Тоя е плат имаше свойство да предизвиква хладина върху тялото. За това беше много удобен за жителите на Луната, където слънцето печеше толкова силно. Работниците работеха мълчаливо и планомерно. Едни се грижаха за водичките. Други, въоръжени с особени инструменти, се грижаха за дебелината на произвеждания плат. Трети го събираха и навиваха на рулетки върху специални металически пръчки, снабдени от двете страни с колелета. Ема го обясни на Ян Бибиан, че това е една от най-големите държавни работилници за платове. Тук се произвеждаха дрехи и за войниците. Обаче дрехите не се шиеха. Пърчета от тоя плат се слагаха върху специални калъпи и се биеха отгоре с малки чукчета, краищата на които бяха обвързани с парцали от същия плат. Тоя плат имаше още свойството на разтегливост и за това с тия чукове той добиваше желаната форма върху калъпа. Голямото множество работници, като видяха и амбибияни калчо, оставиха работата си и се спуснаха да разглеждат тия странни жители, за които вече знаеха, че са дошли от голямата зелена звезда. Която всяка вечер изгряваше на тяхното тъмно небе. Лунагите се тълпяха около янбибия калчо, натискаха се и всеки искаше да се втикне поблизо до тях. Някой посягаха да откъснат къщо от дрехите им, други пипаха косите им, разглеждаха краката им, обути в обуща и гърлено се смееха на тия чудати грозни мъже. Защото пред техните очи и според техните понятия за хубост, земните жители им се виждаха ужасно грозни и съкъти. Децата се вървираха между тълпата. Викаха, смееха се и се питаха на техния език, който Ян Бибиен и Калчо не разбираха. Хей, как ходите с тия ужасни и меки крака? Хей, къде ви са пипалата? Защо сте така увити? Те нямат зъби, виждате ли? Те нямат зъби. Това бяха веселите възгласи на децата, а възрастните, като ги слушаха, смееха се грамогласно. Напразно е магу, бе разперил дългите си ръце и викаше със силен глас да отстрани тълпата. Лунагите не отстъпяха. Те дори ставаха нахални и почнаха да се блъскат и да удрят с Кришом и Амбибиен. За да се спаси от тая сган, която ставаше застрашителна, Ямбибиен извади револвера си и гръмна във въздуха. Той е гармеж вся ужас между лунагите. Те се пръснаха като пилци и почнаха да бягат кой накъдето види. Ема го, водачът, също побягна. За него, както и за другите, той е гармеж беше невъобразимо страшен. Паниката се пренесе от целия тоя многоброен народ, който работеше тук. Те зарязаха всичко и побягнаха. Побягнаха и войниците, които бяха оставени да пазят хвърчещите магарета. Всички бяха ужасени и скачаха с всичка сила на своите пневматически крака. Те бягаха по край многобройните байри, криеха се в долините между тях и чезнаха в дубките, които се намираха в подножията им. Ям Бибиен и Калчо отначало се смееха на тая паника и на оплашените лунаги, особено на емаго, който бягаше най-много от всички. Скоро местността опустя, но около не се виждаше вече никой и Ям Бибиен и Калчо останаха самички. Те се погледнаха озадачени. Ами сега... Попита Калчо. Чудна работа. Каза Ям Бибиен. Боя се, че тяхната любезност може да се обърне в омраза. Ами ако пуснат след нас войници да ни преследват, кой яга га се оплаши и пожелае да ни убие, ами ако ни разрушат апарата, ако унищожат или повредят апарата, свършено е, каза Ян Бибиан. няма вече да видим нашата майка земя. Той е гърмеж, произведен на очакван ефект. Какво ли си помислиха тия приятели, слънцето беше се издигнало на средата на това тъмно и зловещо небе и печеше ужасно. Ямбибияни Калчо се задушиха от тая суха топлина, която идеше и отгоре, и от напечените скали, каманаци и ровинища. Пред тях на се гледаха един висок баир, северната част на който беше ужасно изрувена и скъртена, и той стоеше наведен. Сянката, която падаше под неговата наведена част, беше черна като мастило. Тя привлече Ямбибияни Калчо и те, без да си кажат дума, се опътиха нататък. Те вървяха през купища едри камъни, които като че ли бяха изтърсени от чувалите на някакви великани. Тия камъни горяха като жарава, а между тях от време на време се провлачаха някакви сини животни, които имаха на главите си шапка като кората на костенурка. Изглежда, че те не бяха опасни, защото бягаха от шума на стъпките. Но при своя бяг издаваха такива зловещи и страшни писъци, които всяваха ужас и вледеняваха душата. Нещо скръбно... Грозно и отвратително имаше в този рязък звук. Някакво отчаяние, смесено с присмех, звучеше в него и те караше да тръпнеш и да бягаш. Ям Бибиан и Калчо се промъкваха предпазливо между тия страни животни и бързаха да ги избягнат. Най-после изминаха струпаните камънаци и приближиха сянката. Тия животни като че ли изчезнаха. Ужасният писък спря и се изгуби. Ям Бибиан и Калчо, премалели... Пристигнаха на сянката. Пратеници от земята, Ян Бибиян и Калчо седнаха да си починат на сянка. Тук беше прохладно, макар че околните сипеи и камънаци хвърляха ужасна горещина. Дрехите, които им бяха дадени на тръгване, и кърпите, с които бяха си обвили главите, до някъде им държаха хлад. Паниката от гърмежа, която обхвана преди малко на събранието тук народ, се разнесе бързо по околните селища и внесе ужасен страх. Всички разправяха ужасни работи. Всеки, който бе видял и който не бе видял. Най-страшното в тия приказки бе, че хората, слезли от земята, изпущат огън, придружен с гръм, който убива на място. по лунаги от близките селища се събраха на съвещание и решиха да намерят и убият тия страшни хора, които бяха дошли да им вземат луната и да я занесат на зелената голяма звезда. Скоро се образува Потеря. Най-отбрани юнаци възседнаха най-бързите и силни хвърчащи магарета и хръкнаха да търсят пришелците. Ян Бибиян и в това време стояха още своето прикритие на сянка и се съвещаваха какво да правят. Те решиха, че най-умното е да чакат, защото Ягага, който се отнесе така любезно с тях, може би ще прати хора да ги потърсят. Тък му разсъждаваха върху това, над главите им високо се чуха подвиквания и шум от крилете от хвърчащите магарета. Навярно Яга е пратил Емаго или друг някой да ни търси, рече Калчо. Да, но с какви намерения сега може да ни търси, рече Ям Бен. Двамата предпазливо излязоха из пот над сипей, гдето почиваха, за да видят какво има. Веднага над главите им захвърчаха едри камъни. Над тях хвърчеше потерята, която бе излязла да ги преследва. Тя се състоеше от десетина души лунаги, които хвърчаха пръснато и оглеждаха местността. Като се гледаха Ям Бибиян и Калчо, те се сгъстиха над главите им и почнаха да хвърлят едри камъни и дълги тежки металически копия. Ям Бибиян и Калчо, като видяха опасността, бързо се скриха под навеса на камънаците. Потерята почна да хвърчи близо над тях и да хвърля непрестанно камъни и копия, но нашите пътници бяха запазени. При все това Ям Бибиян почна да се дразни. Ако толкова народ се изплаши от нашите револверни гърмежи, то какво остава за тия? Рече Ян Бибиан и извади револвера си. Калчо направи същото. Те изпълзяха бавно зад струпаните камъни, вдигнаха се бързо и дадоха по един изстрел към потерята. Между нея настана тревога. Хвърчещите магарета се изплашиха и почнаха с бързина да се вдигат и отдалечават на всички посоки. Само един от тия ездачи остана близо. Неговият жив самолет не можа да се вдигне по-високо, той се заклати. Свикриле и почна бърже да се спуща, макар че правеше още усилия да се задържи във въздуха. След малко крилата му съвсем отмаляха и животното бавно се спусна и се строполи надолу, като затисна ездача за краката. Ян Бибияни и с револвери в ръка се затичаха нататък, отместиха раненото магаре, хванаха издачемо му и бързо го завлякоха под надвесената урва. Пленникът ужасно се изплаши и стоеше пред тях ни жив, не умрял. Ако почне да подскача, ще го изпуснем. Каза Калчо. Аз ще го вържа. Той развичалмата от главата си и като сложи пленения лунага да седне, привърза му здраво двата крака един от друг. Плененият не направи никакво усилие за съпротива, а покорно се остави да го завържат, като трепереше от страх. Дългите му пипала бяха оклюмнали като попарени. Ям Бибиам почна с разни ръкомахания да го разпитва кой е, какъв е и от кого са пратени. Да не бия гага да ги е изпратил. Плененият из първо само трепереше и не смееше да мръдне. Но като видя, че тия страшни приятели се отнасят към него добре и не искат да му сторят нищо лошо, почна да се мъчи да разбира въпросите им и да им отговаря и с глас и движение. След дълги разправи, най-после Ян Бибиан разбра, че преследвачите са потеря от близкото селище и че нямат нищо общо съГъга. Това успокои Ян Бибиан и той почна да го разпитва защо хвърляха по тях камъни. Той взе един малък объл камък и му го тури в ръката, за да може да му обясни по-добре. Штом турна камъка в ръката му, пленникът засия от радост и почна да се смее. Като се обърна по очи надолу, макар и завързан, почна да се кланя дълбоко. Тая постъпка на пленения очуди много нашите хора. Те помислиха, че това е някоя хитрост и почнаха да го разпитват защо прави това. Пленникът с дълги ръкопляскания и възможни движения им обясни, че когато някой противник подаде камък на противника си, това значи, че сключват мир и приятелство, и че той мир и това приятелство въжат за цялото селище, където живеят помирителите. Пленникът особено се радваше, че е направил сега помирение с цялата голяма зелена звезда, откъдето са пристигнали двамата нейни жители. И че занапред няма да имат страх от тая голяма звезда и тя няма да им носи нищо лошо. Ян Бибиян разбра, че това вярва на улунагите е свързано с тяхната религия която не му бе известна. Пленникът стана словоохотлив, страхът му съвсем изчезна и той покани гостите да ги заведе в близкото селище, където живееше. Като помисли, че това е някоя хитрост, Ян Бибиян не се съгласи да използва неговото гостоприемство, а го помоли да остане тук при тях, докато ягага прати хората си да ги намерят. Пленникът не прие това с особена охота, но при все това съгласи се. Между това денят мина и почна да се смърчава. Калчо отвърза краката на пленника и за това получи много поклони. Яга намира изгубените. Настъпи тъмна и непрогледна нощ, каквито са всички нощи на луната. По небето се полявиха едри звезди, но тяхната светлина беше бесилна да разреди непроницаемия мрак. При това стана студено, тънък, но разлив вятър за духа и бързо изстуди всичко. Ян Бибиан и Калчо се наместиха един до друг под надвесения изрув и се съгушиха на кълбо. Лунагата, който остана при тях, спокойно седеше на страна и от време на време надничаше, за да погледне към небето. Скоро там, някъде върху тъмното небе се появи синкава дразгавина и под нея се очертаха контурите на далечни островърхи планини. Лунагата почна да разправя нещо с дразгавия си глас, сбута калчо, който беше поблизо до него, и почна да ръкумаха и да сочи към появилата се дразгавина. Бибиан и калчо погледнаха. Там, над контурите на планините, се показа синкавият ръбец на огромно небесно светило. Бавно той ръбец се увеличаваше и ето, че на тъмното небе се показа лесно син блясък огромното светило, по лицето на което се виждаха тъмни сенки, каквито ние от земята виждаме вечер върху лицето на луната. Ваха, ваха! Завика лунагата и почна да прави дълбоки поклони, като дори удреше челото си от каменистата лунна твърд. Ваха, ваха! Повтаряше той. Сочеше нагоре и пак се кланяше. Калчо и Ян Бибиян, макар че им беше студено, се измъкнаха по наоткрито. Ваха, ваха! Задърпа ги пленникът и почна усилено да се кланя. Кара ни да се поклоним и ние, каза Калчо. Ще изпълним поканата му, рече Ян Бибиян, защото тая синя царица на небето, която се показа, е нашата родна земя. Нека и кратко се поклоним от луната. Калчо и Ян Бибиян, като подръжаваха на своя пленник, почнаха да се кланят като него и да викат като него. Ваха, ваха, доволен, пленникът престана да се кланя, седна и отправи умиление и пълни с религиозно съзърцание очи към земята, която бавно-бавно се издигаше на небето, като разреждаше лунния мрак със своята студена синя светлина. Ян Бибиан и Калчо, сгушени един до друг, гледаха мълчаливо своята далечна родина, която бяха оставили. Те се мъчеха да познаят къде е тяхната страна, да познаят от какво са тия странни сенки и светли петна, които блещеха. Дълбока въздишка се изтръгна от гърдите на Ян Бибиен, а от очите на Калчо потекоха сълзи. Знаеш ли, каза той на Ян Бибиен, стана ми мъчно за нашата земя. Сега на осветената страна там е денни живот кипи по градове и села. Малки човечета, наши братя, водят борба за съществуване и мислят, че те са единствените на света. А погледни на обятната вселена, погледни тия светила, които се носят в простора. И по тях, както и тук, на Луната, сигурно живеят подобни същества като нас, които се борят, живеят, страдат, вярват и мислят, че те са единствените върховни същества, че те са венецът на творението, най-съвършени, наюмни, най-способни и достойни за живота. И Амбибиан не отговори нищо. В тая минута той мислеше за своите бедни родители, които са негде там, малки, дребнички същества върху земята, и които в този час не мислят нищо друго, освен за него, за своя единствен син, и гледат с население луната, където той замина. Най-после, уморени от всичко преживено през деня, те се дръпнаха навътре, се гошиха се пак един до друг, заспаха, като дори забравиха своя пленник. Отведнъж някакъв страшен шум ги стресна. Те се пробудиха и рипнаха като машинално извадиха револверите си. Пред тях стоеше лунагата и викаше нещо, а над главите им летяха стотици хвърчащи конници и удряха някакви лъскави металически дискове, които пълнеха с ужасен шум цялата околност. Ягага, яга. Викаше лунагата и сочеше нагоре. Ян Бибиан и калчу решиха да се покажат, пък каквото ще да стане. Те излязоха от прикритието си и погледнаха. Наредени на четири дълги прави редици, Минаваха над тях хвъркати конници. Пред тия четири редици вървяха петима конници на група, а пред тях вървеше отделно само един. По хубавата му наметка и по хвърчащото му магаре, украсено с съвъзможни лъскави ленти и плочки, ям Бибиям позна, че това е сам Ягага. Конниците, които не хвърчаха много високо, съгледаха долу нашите пътешественици и нададоха някакви дивашки викове. Тогава се чогласът и на самия Ягага който навярно даде някаква команда, защото конниците бързо се наредиха в кръг и бавно слязоха долу, като обкръжиха Ям Бибиан и Калчо на далечно разстояние. Последен слезе Ягага. Той остави магарето при придружаващите го и като почна да прави големи скокове, отправи се към Ям Бибиан, като правеше особени кръстосани движения с ръцете си. Ям Бибиан и Калчо не можеха да разберат какво ги очаква. Техният пленник, който също познае Гага, Падна по лицето си и почна да прави поклони. Ян Бибиан и Калчо почнаха също да се кланят ниско. Когато Ягага ги наближи, лицето му сияеше от радост и той почна да произнася някакви думи бързо и радостно. Ян Бибиян разбра, че това са възклицания от удоволствие и радост, че са намерени. Ягага с огромни подскачания приближи до изумените свои гости, разтвори люспестите си ръце и почна радостно да ги прегръща. След това Ягага се обърна и извика нещо към придружаващите го. От тях бързо се отдели един и почна да подскача насам. Ям Бибиан и Калчо познаха Емаго, техния водач. Емаго се приближи оплашено и виновно. Той падна на колене пред Ям Бибиан и почна да се кланя. Емаго, който беше свикнал повече с гостите, обясни, че сам Ягага се погрижил за тях и е тръгнал да ги търси. След това той ги покани да тръгнат. Ягага хвана Ям Бибиян под ръка, а водачът хвана Калчо и като ги крепяха полека, заведоха ги към мястото, където стояха хвърчащите магарета от групата на Ягага. Сам Ягага помогна на Ям Бибиян и Калчо да се качат и даде заповед за тръгване. Безпокойствието на Я. Първата работа на Ям Бибиян, като се върна в града на Ягага, беше да види машината си. Слава Богу, слава Богу! Викна Калчо, който пръв затича и влезе в пещерата където беше Светкавица. Всичко беше Фред. Стражата около машината беше отвоена и на голямо разстояние на около по заповед на Ягага не се допущаше никой да мине. Любопитна тълпа, която беше предошла от цялото царство на Ягага, се трупаше и искаше да види чудната машина, но стражата не е допущаше. Ям Бибиан и Калчо бяха поканени на ново на гости у Ягага. След като се наобядваха, те се оттеглиха на почивка в определеното им жилище където бяха преспали, защото се чувствуваха изморени. Толкова уморени, че забравиха дори да се обадят на земята. Те легнаха на своите оригинални легла и заспаха. Цели 24 часа и повече на земята нямаха никакво известие от луната, и земните жители живееха в тревога. Ия непрекъснато стоеше на своя предавател и се мъчеше да влезе във връзка с Ян Бибиен, ала на празно. Вестниците по цялата земя почнаха да дават най-невероятни съобщения. Тия вести, където се съобщаваше за катастрофи и за нещастия, които са сполетели нашите пътници, хвърлиха в тревога и паника големите акционери за експлоатация на златото на луната. Но най-много тия страшни слухове тревожеха сърцето на Я. Тя всяка минута питаше и търсеше връзка с Ян Бибиан. Ало, ало. Ян Бибиан, какво става? Чуваш ли? Ало. Ало. Ия, я е тук. Но никой не се обаждаше. Тя прекара така цяла нощ пред апарата, като го държеше постоянно отворен. От всички краища на света идваха запитвания по радиото, по телефона и с телеграми, обаче тя стоеше тъжна, захвърляше ги и не отговаряше на никое. Родителите на Ян Бибиан бяха също дома на Ия. Като не се получи известие толкова време, те съвсем се отчаяха, почнаха да се укайват и да плачат. А Ия, уморена от нощното бдение пред апарата, на утринта заспа както си седеше на стола. Отведнъж продължителният звън на нейния апарата стресна. Тя се събуди и грабна слушалката. «Ало, ало!» Обади се спокойният и бодър глас на Ям Бибиен. «Ало!» Ям Бибиен, ти ли си?» «Защо ни измъчи?» «Какво става с тебе?» «Жив ли си? Здрав ли си?» Тук се пръснаха страшни слухове, които ни разтревожиха. Твоите стари родители са тука, съсипани сипани от скръп, обаждай се по-често. И чули? Не се бави там. Върни се, върни се. Като каза набързо и с развълнуван глас тия думи, и я чу отсреща веселия смях на Ян Бибиен и на Калчо. Не се тревожете, Ия. Тук сме чудесно. Няма никаква опасност. Светкавица, аз и Калчо сме добре. Ядем на царска трапеза и си играем с златни камъни. Тук има невероятно много злато, скъпоценни камъни и метали. Жителите на Луната са интересни и добри. Посрещат ни като скъпи гости от земята, която те обожават. Не се безпокойте за нас. Може би скоро няма да се обадя, защото тръгвам по изучаване на това чудно кълбо и ще бъда отделен от светкавица, която е на сигурно място. Тук пътувам с магарета. Интересни животни. Бих желал да доведа от тях на земята и да ги развъдя. Биха служили чудесно на нашите хора. Ян Бибиан говореше весело и я слушаше усмихната и тръпнеше от радост. При последните думи на Ян Бибиан тя се изсня високо. Насреща пакта и сърдечно и кратко отговори с висок смях, ям Бибиан. Ян Бибиан беше се отпочинал. Но безплодно прекараните тук дни го измъчваха. Церемониите и гощавките му мръзнаха. Той искаше да използва времето си, да изучи луната и добре да се запознае с нея. Калчо, обърна се той към верния си другар, като свърши разговора си. Заседнахме тук и ако върви така, нашата работа е безполезна. Тия официални приеми и специални водачи ми тежът. Аз искам да бъда свободен и свободно да обикалям тая, жълта диня. Да видим, да разберем и да се върнем. Какво мислиш ти, а? Право да ти кажа, Ям Бибиан, и мене ми се стяга душата. Аз мисля да извадим светкавица и с нея да кръстосаме луната по всички посоки. После, знаеш ли що, от гозбите на Ягага малко нещо ми се развали стомахът. Ще ми се да си лапна нещо от нашите провизии, които пазим за всеки случай. Много добре, Калчо, извади малко нещо там от сарделите, вземи и две-три варени яйца, Дай един лимон и едно късче солена слънинка да си хапнем като хората. Клечките, които облизахме у Ягага, бяха наистина вкусни, но усещам стомаха си нещо, като че съмял памук. А ми една бутилка винце да взема ли? Дай, бе калчо, по-скоро бе. Да пием малко винце, да се сетим за земята. След това ще измъкнем светкавица и ще тръгнем да обикаляме. Само гледай да не ни види маго, защото и той ще пожелая да ни придружава. Заповедта на Ягъга е да не ни оставят никъде да излизаме бесема го, за да не пострадаме или да не се изгубим. Докато казваше това Ян Бибиан, Калчо отключи склада в тяхната машина, където беше оставена храната за, в крайен случай, извади разни котики, извади и отземния благословен хлебец, който бе се втвърдил, и най после извади и една бутилка вино. След това те се оттеглиха в дъното на обширната пещера, седнаха под опашката на... Светкавица и почнаха бързо да се хранят и да чукят на големи залъци благословения хляб, който храни милионите човешки същества на Земята. Всичко това им се видята и сладко, тъй хубаво. Калчо отвори бутилката и наля вино. То за в чашите. На здраве, Ям Бибиан. На здраве, Калчо. Да пием за здравето на Земята, на нашата прекрасна, хубава Земя. Като изпиха чешките, зад тях изпъкна от невиделица Емаго широко усмихнат. Да го почерпим, каза Калчо. Налей му. Рече Ям Бибиан. Калчо наля трета чашка и я подаде на Емаго. Наля и другите две, чукнаха с Ям Бибиан, като обърнаха внимание с това и на Емаго, който, като подражаваше, чукна се с тях. Емаго помири с чашата, след това отвори устата си и я наля цялата вътре, като заскача от удоволствие. Калчо му наля още една. Трима царе на луната обявява война на Ягага. Ема го се напи. От двете чашки вино, които Ям Бибия му даде, му стана много весело. Той почна да подскача, да се смее и гърлесто да се провиква. След това почна да говори, да ръкомаха и да разправя нещо, като махаше силно с ръце и правеше жестове, за да го разберат. Ям Бибиан и Калчо не разбираха нищо, но пияният Ема го ги забавляваше и те се смееха от сърце. Калчо, време да излетим! Каза Ян Бибиен. Да направим една обиколка около луната. Добре, каза Калчо и тръгна към машината. В това време навън се чуха страшни викове и шум от някакво ужасно металическо дрънкане. Емаго, който до тогава не преставаше да бъбри и да се смее, отведнъж млъкна, после извика. Ягага, ягага. Истича навън съвсем изтръзнял и оплашен. Подир малко той се върна бързо, а след него влезе самият ягага, смутен и оплашен. Ема го почна да разправя на Ям Бибиен бързо и с висок глас. Калчо, който вече се качваше на машината, като видя това, върна се при Ям Бибиен. След дълги ръкомахания на Емаго, след дългите поклони на самия Ягага Ям Бибиен разбра, че тримата други крале на Луната, господарите на Жълтото. Синьото и Зеленото царство са отворили война на Ягага и че причината за това са неговите гости от земята, които са дошли да запалят Луната за да получат жителите на Ваха повече светлина през тъмните нощи. Когато слънцето се скрива, кралете на трите държави искат от га да им предаде опасните гости, за да ги хвърлят в бездънното гърло на големия угаснал кратер Шая. Ягага пуснал пратеници да обадят, че гостите на земята не са опасни хора и че идат да сключат мир между луната и земята. Но пратениците му били уловени и хвърлени в гърлото на Шая, кратера, където се допират границите на четирите лунни кралства и който е във владение на боговете, покровители на луната. А войските на трите кралства вече тръгват, предвождани от кралете си, към кратера, да положат клетва, да направят молитва и всички дружно да нахлуят в държавата на Ягага. Но най-страшното беше, че поданиците на Ягага са се оплашили, не искат да се бият и цялото население на границата е минало на страната на противниците. Какво да направя? Попита Ян Бибиан. Най-добре е да си отидете на вашата въха, отговори Агага. Калчо, ми, обърна се Ян Бибиан към другаря си. на апарата, приготви картечниците и урадието, приготви пушките и електрическите топове, памечакай. чакай. Калчо отиде и влезе при машината. Ян Бибиян тогава се помъчи да обясни на Ягага, че няма защо да се плаши, и го помоли да си отиде спокойно дома. След това той помоли Емаго да се качи с него на машината го и спърво първо се оплаши, но Ягага му заповяда да тръгне. Той покорно и с наведена глава последва Ямбибибиан. Скоро, светкавица тихо излетя от пещерата и спокойно се издигна над островърхите възвишения, около които се намираше градът на Ягага. Но този град беше безлюден. Никъде не се мяркаше жива душа и входовете на подземните жилища се чернеха като тъмни дупки. Народът, между който се бе разпространила страшна вест, че жителите, дошли от Ваха, искат да запалят луната, беше се изплашил и спокрил, като видя, че се издига страшната машина, която носеше огън. Ям Бибиян, като научи от Емаго посоката, към която се намираше страшният кратер Шая, отправи светкавица нататък, като даде бръсход. Емаго седеше на столчето зад Ям Бибиян и Калчо, изтръпнал от страх и се държеше здравата, като гледаше с изполени очи разните копчета и контакти които Ям натискаше едно след друго. Светкавица летеше над страшни разхвърлени планини, блестящи под слънцето със своите разнообразни металически багри. Те минаваха над обширни зеленикави полета, над някакви странни гори от ниски, чепати и безлисни дървета, които сплитаха змиевидните си клони като камшици и гъсто се държаха едно за друго. Те преминаха над цели области от кратери на угаснали през вековете вулкани, които бяха направили грозно и опустошително разрушение на лунната кора. Техните кръгли отвори заеха тъмни като огромни засъхнали кладенци и вътрешността им беше опушена и обгорена. През всичкото време Ян Бибиан наблюдаваше местата, през които минаваше, и записваше нещо в едно малко техтерче, което стоеше на една поличка пред него. Какво мислиш да правим? Попита Калчо след дълго мълчание. Да спасяваме гостоприемния гага, рече Ян Бибиан. «Как? Че ние не знаем с какви хора ще имаме работа и какво е тяхното въоръжение. Сигурно не стоят по-горе от народа на нашия Ягага. Мисля, че ще ги сплашим с нашите картечници, а за ефект може да гърмим и стопчето», каза Ян Бибиан. Изглежда, че те не се плашат толкова от гърмежите, колкото от пламъка на оръжието. Помниш ли, когато стреляхме с револверите? По едно време е когато бяха оставили да наблюдава през малкото прозорче, почна да вика с човешки глас и да трепери. Какво има? Наближаваме свещения, великия кратър, точката, където се допират границите на четирите царства на Луната. Ян Бибиан издигна, светкавица на високо и пред тях се откри гледка, която никой земен жител не би могъл да види. Отдолу под тях се откри един огромен кратър, който може би имаше 50 км диаметър. То беше една огромна опушена дупка, правилен кръг, на която дъното едва се виждаше. Устието му представляваше една огромна издигната окръжност от разрушени планини, които приличаха на разтопено злато. От тая огромна уста лъхаше на луната силно студено течение, което разтърси силно светкавица. Когато машината се намери към средата на кратера, ема го махна лицето си от прозорчето, седна на стола и като скри лицето си в ръце, Почна да шепне някакви молитви. Ян Бибиан обърна машината и тръгна по периферията на грамадното отвърстие. Скоро той забележи, че наоколо под тия позлатени възвишения от всички страни пристигат огромни маси народ. По долините и по ниските места върволици от лунаги бяха почернили местността. А във въздуха се носеха ездачи върху своите хвърчещи магарета. Те летяха сгъстено и се носеха над острите възвишения като облаци на които окото не може да види края. Войските. Рече Калчо. Да, това навярно са армиите на трите сили. Ще опитаме какъв ефект ще произведе появяването на Светкавица. Ако не ги оплашим, обръщам веднага машината по пътя за земята. Ами ема го, ще го заведем и него на гости на Ваха. засмя се Ян Бибиан. Ян Бибиан победител. До... Светкавица достигнаха ужасни и застрашителни викове на многобройните войски, които с голяма бързина се съсредоточаваха и обхващаха големия кръг на кратера. Ян Бибиан бързо натисна някакво копче на машината, светкавица полетя по-низко над повърхността. Отведнъж многохилядната войска се спря като скована и шумните викове престанаха. Пусни топчето! Каза Ян Бибиан на калчо. ли? Не, не! Извика ям Бибиан бързо. «Ние не трябва да убиваме. Нашата победа ще бъде безкръвна. Ще гърмим нагоре във въздуха». Калчо завъртя нагоре едно колело и изправи гърлото на малкото топче, което се намираше върху светкавица, право нагоре, след това натисна спусъка. Раздаде се страшен гръм, който забоботи като грамотевица. Ян Бибиан пусна електрическите пушки които затракаха една след друга с зловещ трясък. Светкавица почна да се носи със страшна бързина над тея застрашителна войска и да разнася ужасен трясък. Емаго, който стоеше до това време спокойно, се изплаши ужасно. Той почна да търси вратата, да бута прозорчетата, обладан от паника и готов да се хвърли долу. Напразно Ян Бибиян и Калчо го успокояваха. Той риташе като уловена птица, Бръщолевеше несвързано и охкаше. А когато гърмежите зачестиха, почна да пищи. Като помислиха, че при това бясно скачане на сам нататък може да повреди няколя част на машината или да скъса някоя жица, Калчо отвори едно долапче, което служеше за дрехи, набута си лом е в него и го затвори. Е се усмири и потаи. Само от време на време се чуваше как бъбри някакви молитви. Ян Бибиан продължаваше да гърми с електрическите пушки. А калчу даде още няколко изстрела с топчето. Това произведе неописуем ефект над трите войски. Конниците, които се носеха като гъсти облаци на своите хвърчащи магарета, се повърнаха и накацаха на едно далечно разстояние, а пехотата, разбъркана и разстроена, хукна назад, като изостави всичките си товари. Понеже бягаха на различни посоки и се пръскаха, Ян Бибиан намисли да ги събере всички на И почна като овчар, който събира стадото си. Да пуща светкавица то на една, то на друга страна, като обикаляше всички крайща, докъдето се растилаше това бягащо множество. Всички бягаха от сянката на чудовищната машина и се втурнаха към една посока да търсят спасение. Те скачаха по каменистата повърхност като диви кози, хвърляха се в малките кратери, с които бе осеяна околоността, и скачаха пак и се групираха около малките възвишения. Ян Бибиан не им даваше нито минута покой. Той ги гонеше със своята могъща машина и постоянно гърмеше. Най-после лунагите, уморени от това бясно бягане, изплашени от страшните гърмежи, нападаха по лицата си и почнаха да се кланят, като удряха отчаяно главите си у камъните. Тогава Ян Бибиян престана да гърми, спусна, светкавица ниско и кацна сред голямата войска, която се кланяше и искаше милост. «Калчо», каза Ям Бибиян, «пусни я могу да преговаря». Калчо отвори до лапа. Ема го седеше свит в него, с широко отворени очи и цял треперещ. Калчо го потупа приятелски по рамото, хвана го за ръка и му помогна да излезе. След това му обясниха, те вече бяха свикнали да се обясняват лесно с него, да излезе пред лунагите и да каже, че тримата царе на трите царства трябва да дойдат незабавно тук. Защото иначе цялата им войска ще бъде избита. Ема го, каза Ян Бибиен усмихнат, ти излезе голям победител. Ние ще съобщим на Ягага да те възнагради. Емагу, който помисли, че Ям Бибиан смята, че на него дължи победата, се почувства герой, изправи гордо глава и подскокна. След това Ям Бибиан отвори малката вратичка и му помогна да излезе. Ям Бибиан и Калчо го последваха. Те тримата застанаха върху тялото на Светкавица и Емагу се провикна с гръмовид глас, като простря ръката си. Лунаги, не се бойте! Нашите гости от Ваха не желаят никому зло и ви прощават, че сте се вдигнали на война срещу гостоприемния Ягага, който сключил мир с синьосветлата Ваха, господарка на небесните пространства, и тя няма вече да ни праща болести. Идете и доведете тримата царе на вашите три царства, нека дойдат незабавно и без страх при царя на синята Ваха. Чувате ли? Нека тримата ваши царе, Дагата... Гагага и трагага веднага да дойдат тук. Като чуха глас и думите на най-близките до «светкавица» военачалници се изправиха и почнаха да подскачат, което беше знак на поздрав. След това дадоха заповед на войниците си да станат. Войските се вдигнаха и също почнаха да подскачат. Военачалниците избраха най-бързите от тях и ги пратиха с бърза поръчка зад големия рит който не беше далече от тук и зад който бяха се прикрили владетелите на трите възстанали държави. Победата е наша, каза Ян Бибиан, който гледаше от Светкавица и сплашената войска на лунагите, готова да хукне в бягство от първия гармеж. Такава бърза победа над три съюзени сили, каза Калчо, и сам Наполеон не е нанасел. Само че още не е свършена, рече Ян Бибиан. Защо? Трябва да се подпише мирът. Ние ще вземем тримата царе, ще ги набутаме в светкавица и ще ги занесем подарък на Ягага. Това ще бъде хубаво. И Емагу ще получи награда. От нас една бутилка вино, за смесе Ям Бибиян. В това време от Камрида, към който заминаха пратениците, се чушуми викове на войниците, които поздравяваха. Скоро оттам се зададе стройни редове една група войници, предвождани от шумна музика. Пред тях, Вървяха тримата царе със свитата си. Войските, сред които минаваха, надаваха шумни гърлести викове и също подскачаха под такта на музиката. Шестието бързо пристигна и спря на стотина метра от Светкавица. Чуха се заповеди. Дайте път на всесилните владетели наши, царете. Емаго, който стоеше при Ям Бибиам върху Светкавица и наблюдаваше пристигането на тримата царе, сияеше от радост. Той се чувствуваше победител и още отсега предвкусваше радостта от наградите, които щеше да получи от га. Ема го постоянно викаше. Не бойте се, а се радвайте, защото между Ваха и нашата Маха, така наричаха та луната, настъпва мир. Ваха е умилостивена и върху Маха няма вече да има никакви болести. Най-после тримата царе пристигнаха близо до Светкавица със своята блестяща свита. Направиха обичайните си поклони и подскачания и застанаха да чакат заповеди. Тогава Ян Бибиен се спусна бързо по стълбичката, слезе при тях и като подскокна три пъти, както правеха те, наведа се, взе три камъчета и даде на всеки го от царете по едно. Това бе знак на приятелство, което силният даваше на слабия. Тримата царе се зарадваха много. Лицата им засияха, пипалата на главите им замърдаха. Те подскочиха няколко пъти. Като се обърнаха към свитата си, дадоха някаква заповед. Отведнъж от близките части на войската се раздадоха тържествени удари от големите металически плочи. Войските зад тях ги поеха и предадоха назад и скоро цялата околност се оглуши от биенето на тия металически дискове. А след това се понесоха нескончаеми тържествени викове. Поклон на Ваха Поклон на Ваха Цялата многохилядна войска почна радостно да подскача. След това Ян Бибиан даде знак на Емаго да слезе и почна да му разправя нещо. Ема го разбра. Той се обърна към тримата сиящи царе и им каза: Великият тягага, който има честа правда да посрещне пратениците на Ваха, кани да го посетите. Пожеланието на Ваха, на нейните пратеници, между четирите царства на Маха трябва да настъпи вечен мир и братство. Границите да бъдат свободни, съобщенията между жителите да бъдат позволени и благата свободно разменявани. Четиримата царе намаха да царуват своите четири царства мирно и щастливо. Тържествената клетва за общия мир ще се извърши по желанието на пратениците от Ваха в града на Ягага и ще бъде положена от четиримата царе под погледа на синюликата Ваха тази нощ. Тримата царе Дагага, Гагага и Трагага изслушаха с велика радост думите на Емагу и поискаха веднага да доведат техните бързокрили магарета, за да могат по-скоро да отидат при Ягага. Емагу ги спря. Той им каза че и те ще отпътуват при Ягага с великата машина на пратениците на Ваха и ги покани да се качат. Тримата царе, макар и оплашени от страшната машина, помъчиха се да скрият слабостта си и се качиха по стълбичката върху, светкавица под шумната музика на многохилядната войска. Ян Бибиенги настани вътре приема го и каза на Калчо. Хубав лов ще занесем на Ягага. Няма защо повече да се бавим. Пусни машината. Калчо натисна копчето. Светкавица трепна, плъзна се, издигна се и полетя над пространството, където бяха настанени войските на тримата царе. Веста, че хвъркат с машината от ваха, че сключен вечен мир между ваха и между четирите царства на Маха, бързо беше стигнала до войските и те, отдадени на веселби, тържествуваха. Викаха и свиреха със своите странни музики. Където минаваше светкавица, чуваха се оглушителни радостни викове. Да живее Дагага! Да живее Гагага, да живее Трагага, да живее Ягага. Светкавица бързо обиколи големия кратър, над който Ям Бибиан не пропущаше да прави своите наблюдения. Дагага, Гагага и Трагага седяха свити и сплашени на своите места и яко се държеха за железните подпорки на столчетата, а Емаго, весел и тържествен, ги успокояваше и им разправяше весели неща. За да разсее страх им, Ям Бибиан бързаше да зарадва Ягага с победата. Той отправи Светкавица към града на Ягага. Навсякъде, където минаваше, беше излязал народ да гледа чудната машина, която със страшна бързина летеше и блестеше ослепително срещу слънцето. Скоро Ян Бибиан стигна. Той направи една бавна обиколка над островърхите познати възвишения и кацна на равното пред пещерата, определена за скривалище на неговата Светкавица. Още не излязал от машината, там пристигнаха на хвърчещите магарета Ягага, придружен от Егагада, от двете му дъщери и от свитата. Тримата царе излязоха смутени и без да се възползуват от стълбата за слизане, скокнаха долу на своите пневматически крака. След обичайните поздрави с Егага, той се приближи до тях и на всеки го даде по три облика Ема Емаго застана пред него и тържествено заговори. Велики Ягага, победихме не с оръжие, а с добро сърце. Пратениците на Ваха пожелаха мир на Маха и тримата царе непримирими днес и да да положат заедно с вас клетва за вечно приятелство пред лицето на синята, Ваха и пред нейните пратеници. Кажете вашата дума. Моята дума е мир. Рече тържествено Ягага и почна поред да прегръща тримата царе. А Шагада и Дагада, двете дъщери на Ягага, бяха отишли при Ян Бибиян и като го държаха нежно за ръцете, гледаха го в лицето и сияеха от радост. А мене не поглеждат, каза престорено сърдит Калчо, като се обърна към Ян Бибиан весело, или по-добре вземи ги и двете. Като не знаеше какво да прави и уморен от дългите церемонии, той извади една празна цигара на котия и я даде на по-голямата, Шагада. Дагада се намръщи. Ям Бибиян тогава даде на нея една кибрита на котика. Дъщерите на Ягага ликуваха. Двете дъщери на Ягага. Тримата царе бяха отведени в двореца на Ягага и тук се почнаха нескончаеми веселби. Лунаги от всички краища на царството на Ягага пристигаха ежедневно с какви нескъпи подаръци. Пратеници от другите три царства също носеха подаръци. Това бяха късове скъпи метали, големи и чудни скъпоценни камъни и странни метализирани животни, изкопани от земята. Всички тия подаръци се носеха на пратениците на Ваха от благодарност за сключения мир между луната и синята господарка на небето – земята. Подаръците се нареждаха в една тъмна стая в подземния дворец на Ягага, за да може по-добре да се види техният магически блясък. Ян Бибия и Калчо гледаха с насмешка тия съкровища, които биха подлудили хората, ако да бяха на земята. За жалост, светкавица беше твърде малка, за да ги побере, да ги отнесе на далечната земя. И за какво ли биха служили на Ям Бибиан всички тия неща, за които той никога не бе мислил? Единствената негова мечта, да посети луната, беше изпълнена и той не искаше да лъмти за нищо друго. «Да занесем тия работи», казваше Калчо, подарък на Ия. «Ах», рече Ям Бибиан, тя едва ли би се зарадвала много. Ям Бибиан отида при предавателя на Светкавица и Повика Ия. «Ало, Ия, ти ли си?» Чудни работи стават тук. Отрупан съм с най-скъпоценни подаръци, каквито ти дори не си сънувала. Какво да правя тия чудни скъпоценни камъни и метали? Нищо, нищо не желая, Ян Бибиен. Остави всичко там, само сила по-скоро. Защо не се обаждаш вече, навярно нещо се случило? Върни се тук на земята. Чакаме те с нетърпение. Зарежи всичко. Виждаш ли, Калчо, каза Ян Бибиен като затвори апарата. Ия не иска нищо. Единственото нейно желание е да се върнем по-скоро. Право да ти кажа, и на мене ми вече е умръзна тука. Стана ми мъчно за нашата хубава зелена прохладна земя с реки, с гори, сезера и морета, с плодородни и цъфтящи равнини, с чудния лек въздух. Тук ще умрем от тия задушливи горещини. Ние сме отслабнали твърде много и аз ставам апатичен към всичко. На земята има изблик на сили, които минават в кръвта и те правят ден, бодър, пъргав, будят желание за работа, за мечтание. Тук царува суха апатия и случките, които преживяхме, колкото и да са интересни, за мене са безразлични. Как мислиш ти, и мене не ми се стои вече тук, Ян Бибиен. Тия еднообразни гледки, тия голи металически планини, тия тъмни сенки и ослепителни блясъци ми се отразяват лошо. Сякаш сърцето, душата и тялото ми станаха също металически и понякога ушите ми звънтят, звънтят, като че в главата ми бият камбани. Там, там, на нашата майка земя да идем по-скоро, да си починам. Както разговаряха така Ям Бибиен и Калчо, при тях отведнъж с големи подскачания дойде Ема го развълнуван. Ям Бибиян, златосяйният ягага и неговата жена егагада, и тяхната дъщеря Шагада ми заповядаха да ви повикам веднага при тях. Тримата цареви чакат, също. Бързо, бързо, Ян Бибиан и Калчо последваха Емаго. Вънги чакаха хвърчащите магарета, да отидат по-скоро. В най-блестящия салон на Ягага имаше особено оживление. Слуги, войници бяха наредени пред вратата му, когато пристигна Ян Бибиан. Те почнаха да правят такива високи и невероятни подскачания за поздрав и така весело избъбряха някакви думи, Наредени като стихове, че на Ям Бибиан той е приемна прави особено впечатление. Като влезе вътре, той видя в дъното на салона в пъстри блестящи наметки тримата царе, покачени на високи каменни подложки. Пред тях на пода стояха Ягага и Ягагада, а пред тях Шагада и Дагада. Като се показа Ям Бибиан, Шагада весело се засмя, подскокна грациозно, завърти се и падна на колене. Ям Бибиян и Калчо дойдоха близо и също с подскачания поздравиха. Тогава Ема се обърна към Ям Бибиян и му каза. Нашия злато сия е нягага, трогнат от всичко, което направихте, за да се възцари мирна маха и да се свърже приятелство с небесната владетелка Ваха, като няма как да ви се отблагодари. Дава своята прекрасна дъщеря Шегада да стане ваша съпруга. Тя се съгласи с радост, защото нейното благородно сърце ви обича безумно. А по-малката дъщеря на нашия велик цар, Дагада, пожела да стане съпруга на Калчо. Тя е най-хубавата и най-веселата дъщеря на нашата маха. Ето тук пред лицето на тримата съюзници и приятели царе, те ще кажат своите желания. Още не са окупители от изненадата Ям Бибиен и Калчо. При тях дойдоха с леки подскачания двете дъщери Шагада и Дагада. Шагада прегърна Ям Бибиен, а Дагада, Калчо и почнаха дълго да им целуват ръце. Хубава работа! Рече Ям Бибия на Калчо. Какво мислехме, а какво излезе? Ние се кънехме да бягаме на земята, а тук ще ни женят. Царски зетюве ще ставаме, рече Калчо. Виж как се радват красавиците. Не за устра да ги заведем на земята. Калчо се шегуваше, но на Ям Бибиянта я история не бе приятна. В този час той си помисли за я и какво би казала тя, ако знаеше, що става с него сега. По-скоро трябва да бягаме, калчо. Но за да не ни подозрят и да не ни развалят някоя нощ апарата, нека привидно се съгласим на желанието на Ягага. Неудобно положение. Ям Бибиян, за ръката на когото се държеше, цялът на от щастие, шагада, се обърна към Ягага, направи дълбок поклон и му каза. Първи от четирите царе на луната, велики и мъдри Ягага. Трогнат съм от голямата чест която ми правите, и за мене няма по-голямо щастие от това, да имам за съпруга вашата прекрасна дъщеря Шагада. Обаче по заповед на синьоцветната Ваха, на която ние сме пратеници, нашето пребиваване на Маха, която украсява със злато небето на Ваха, не може да бъде дълготрайно. Ние сме пратени да донесем великата прошка на Ваха и да ви донесем веста, че тя няма вече да праща наказание върху главата на нито един жител на Луната. След това ние трябва вече да се върнем. Часът за това е наближил. Вашите дъщери ще ни последват ли? Ще искат ли да дойдат там и да се откъснат навеки от родината си Маха и от царствените си родители? Като разбраха тия думи, Шагада и Дагада се разплакаха и развикаха. Ще дойдам, ще дойдам с вас. Ваха ще бъде опасна за вас и за вашето здраве, каза Ям Бибиан. Там няма този слънчев пек, който ви сгрява тук, и кръвта ви там ще истине и ще се смрази. Не, не! Викнаха едновременно царските дъщери. Не ни е страх от нищо! На всичко ще привикнем. Там гърмят страшни урадия. Вие не можете да понасете тия гърмежи и сатресението ще ви убие. Не се боим от нищо! Ще дойдам, ще дойдам! Там има големи морета, ще се удавите. Не ни е страх! Там има зли кучета, ще ви изядат! Не се боим! Вие сте силни и умни! «Ще ни пазите, там жените са грозни и ще завидят на вашата красота, ще ви с отрова, каза най после Ям Бибиен, за да ги отвърна от намерението им да идат на земята. «Не, не, не!» Запиштеха и двете сестри. «Ние сме решили да дойдем. Штом като сме с вас, от нищо не се боим». Ягага гледаше дъщерите си и се очудваше на тяхната решителност. Прежната радост у него бе изчезнала още когато чу. Че ще се раздели на вечни времена от хубавите си деца. Защото той мислеше, че Ям, Бибия и Калчо са дошли на маха, за да останат завинаги тук. Мили деца, каза той с тъжен глас, когато вие отлетите там горе и завинаги на синята ваха, помислете си как вашият баща и вашата майка ще гледат нощем към небето и каква мъка ще пълни душата им. Мили татко, каза Шагада, от далечната ваха всяка вечер ще гледам златната наша маха. И от мислите си ще построя мост между ваха и маха. По този мост непрекъснато ще върви моята любов към вас. И бързо летящите наши мисли ще съкратят пространството, което ще ни дели. Искаме да отидам, татко. Добре, мили мои деца, вашата молба за мен е закон. Ян Бибиан, като видя, че няма лесно да се откопчи от тая беда, прибягна до друга хитрост. Великия Гага, каза той, желанието на дъщерите ви е непоколебимо. Те жертвуват всичко от любов към нас. Що ме тъй, нека бъде, както те искат. Само, че ще ви моля да не оставите с моя другар Калчо три дена насаме, да изпросим разрешение от Ваха. Без нейно съгласие ние не можем да вземем жени от чужди свят. Иначе тя ще ни порази с гръм още преди да стигнем до нея. Да бъде! Каза тържествено Ягага и протегна благославещи ръце. Ян Бибиан даде знак на Калчо веднага да тръгнат. Шагада и Дагада не искаха да ги пуснат и хванати за тях, ги спроводиха чак до изхода на своя подемен дворец. Ян Бибиен и Калчо, съпроводени от своя водач Магу, незабавно отидоха при Светкавица. Не Магу казаха да се върне и да ги остави сами, а Лае Магу не смееше да ги остави. Той каза, че ще се оттегли наблизо тук в отделна стая и ще се грижи за тях и за храната им. Ям Бибиян, за да го подкопи... Даде му две бутилки вино и му каза да стои там и да пие, докато го повикат. Очите на Ема го светнаха. Той грабна бутилките и като ги мушна под наметката си, бързо се отдалечи. А Ян Бибиян и Калчо останаха на съвещание. Те още не бяха намерили възможност да обиколят луната и подробно да изучат. А да се върнат така, то значеше на празно да излезе тяхното пътуване до тука. Е, какво да правим сега? Каза Ям Бибиен. Ние двамата, царски зетюве, Калчо се засмя широко. Той погледна Ян Бибиян в очите и после двамата се заляха в наудържим и продължителен смях. Тега за земята. Ям Бибиан и Калчо се прибраха стаята си, но дълго време не можаха да заспят. Обтегнати на своите меки легла, угасили странната светлина, която идеше от някакви плочи, залепени по стените, те се разговаряха в тъмнината. Какво ни предстои да правим? Питаше Ян Бибиен често. И прекъснатите разсъждения от този въпрос отново продължаваха. Ако станем за по-дълго тук, ние ще имаме възможност да направим обширни изучвания на цялата Луна и на нейното население. От едно кратко престояване нищо няма да разберем. То ще остане само като един подвиг без никаква полза. Значи, на тебе ти се остава? Попита насмешливо Ян Бибиен. Калчо не отговори. Значи, остава ти се? Повтори Амбибиен Види се, дъга да ти хареса и положението ти на царски зет ти се вижда приятно. Какво бих правил на земята? Рече тъжно Калчо Аз нямам ни иде да никого. Аз съм едно творение от Кал, без родители, без близки. Единственият най-близък човек ми си ти, Ямбибиен, но ти ще слезеш там, тебе те чака целият свят, имаш близки, ще се ожениш за я и тогава аз ще стана излишен за теб. Самотен, там ще ми е мъчно, много мъчно. Гласът на Калчо затрепера и преля на плач. Приятелю мой, каза Ям Бибиан, нашата съдба е обща. Ние сме свързани. Магията, която беше ни оплела, може би още ни държи. Аз те имам като роден брат и каквото и да стане, моите чувства няма да се променят. Като каза това, Ям Бибиан, през широкия двор на стаята, който служеше за прозорец, Проникна тънка синкава светлина и разреди мрака, който цареше там. Ям Бибиан се вдигна от леглото и погледна. През плътната тъмнина, която цареше навън, там някъде на мастиленото небе светеше с чудна красота като огромен синкав диамант грамадният кръг на земята. Сякаш електрически ток премина през цялото тяло на Ям Бибиен. Той скочи бързо и отиде до кръглия прозорец. Какво има? Попита Калчо. Стани! Стани, възбудено извика Ян Бибиен. Стани да я видиш нашата прекрасна родна планета. Калчо скокна, възбуден от думи на Ян Бибиен, и дойде при него. Сметнати един на друг възрамена ръце, те застанаха изумени пред вълшебното зрелище, което представляваше небето тая вечер. Неговата тъмна дълбока безкрайност бе обсипана с милиарди звезди, малки и големи, които блещеха разноцветно. Посред тях се носеше с бързина блестяща комета със светло опашка, която леко трепереше, а на средата, сред той рояк от светлина, цареше огромният синка в кръг на земята, по чието лице лежеше голяма сянка, прилична на воин, застанал на стража. Неговото лице и мускулите на двете му ръце бяха огромни. Това е може би образът на Великия океан, рече Ян Бибиан, като сочеше сянката. И той образ внушава страх на жителите на луната. А там сега плават грамадни параходи, пълни с пътници. Уния светли равнини са покрити с градове и селца. Там сега е ден и кипи живот. А когато настане там нощта, хиляди погледи ще се обърнат към малката бледа луна, където сме ние. Как ми се иска, Калчо, в този миг да видя и да срещна някой човек. Наш брат, да видя погледа на хубавото човешко лице. Да стисна човешка петопръста ръка. На мене не ми се стои вече тука. Тогава да заминам, Ян Бибиан. Разбирам копнежите ти. И мене душата ми се стяга. Макар, че нямам близки, но тая пръст, от която съм направен, ме привлича. Уморени, най-после Ян Бибиан и Калчо се прибраха на леглата си и заспаха. Навън се чу шум, викове и трясък от хвърлени предмети. Ям Бибиан се стресна и скочи. Беше се вече съмнало. Калчо затича да види какво има. Той потърси Ема го стаята му, но не го намери. Около Светкавица бяха се струпали стотина жени с големи металически яги и се съвещаваха на висок глас. Ян Бибиан помисли, че са нападнати и потърси оръжието си, но то бе в Светкавица. Той надникна предпазливо навън и съгледа Ема го, заобиколен от жените, че се разправя нещо. Скоро той ги остави и, подскачайки високо, се опъти към жилището на Ян Бибиен. Какво има? Ема го. Шагада и да гада, балайки се да не избягате с вашата машина и да ги оставите, под очили с кришом от баща си някои повидни жени от града да дойдат и да разрушат машината ви. Е, Попита изплашен Ян Бибиен. Напразно ги разобеждавам. Те изпратиха да донесат от горящата вода, за да полеят. Ема го. И кажи да направя това, защото Ваха ще се разгневи и ще прати войника, който я пази, да направи вашата маха на пепел. Ема го заскача и отиде при жените. Когато той им предаде думите на Ям Бибиян, те се разпищеха и разбягаха. От беда към беда, Ям Бибиан и Калчо се видяха застрашени. След като се съвещаваха кратко време, те пратиха Ема го при Ягага да съобщи за случката. А през това време се заеха да турят в пълна изправност. Светкавица и да приготвят за ново далечно пътуване, за земята. Тък му привършваха работата си и ето че Ема го се върна, придружен от двете дъщери на Ягага и от тяхната майка Ягагада. Двете момичета списък се отправиха към Ям Бибияни Калчо и като паднаха на колене, почнаха да бият челата си окоравия пот и да се обливат сълзи. Те бързо и едновременно произнасяха някакви отсечени думи, в които звучеше отчаяние и разкаяние. Ям Бибия и Калчо им помогнаха да се вдигнат и усмихнати, се помъчиха да ги успокоят. Царицата Ягага да ги хвана за ръце и като ги дръпна при себе си, скреслив тон ги накара да млъкнат и да слушат пратениците на Ваха, своите бъдещи съпрузи. Тя чрез Емаго обясни на Ян Бибиян да им прости и да наобажда това на Ягага, защото в гнев си той може да ги хвърли в гърлото на планината Яйто, където е тъмно и студено и където може би да ги остави един ден и една нощ за наказание тя благодари много на досетливия емаго, че се обърнал към нея най-напред и че по този начин е избягнат гневът на Ягага. Разбирам ви напълно, светла царица Ягагада, разбирам и тревогата на вашите прекрасни дъщери, нашите бъдещи съпруги, отговори Амбибиен. Ние няма да станем причина те да бъдат наказани, защото това, което са сторили, сторили са го от любов към нас. Но ние имаме заповед от синю светлата наша ваха да обиколим три пъти маха. За да получим разрешение да станат наши жени вашите мили и прекрасни дъщери и да ги заведем там. Севътлосинята наша въха ни разрешава да прекарваме по една година тук и по една година там. Сега нашата молба е да се оттеглите у вас и да ни оставите сами да изпълним повеленията на нашата далечна родина. Зарадвани много от думите на Ян Бибиен, Шагада и Дагада се разкачаха весело и радостно се развикаха. А майка им, я Гагада... Ги хвана под ръка и като им шепнеше тихи галювни думи, изведе ги навън. Сега на работа, калчо. Нека направим една хубава разходка около луната. Те дадоха знак на емаго да се оттегли и се качиха на светкавица. Чу се лек шум, приятно бръмчане. Машината трепна със сребърното си тяло, като че оживя. След това полази като огромно предисторическо животно, излезе от пещерата и леко се вдигна във въздуха като блесна под на слънцето. Със светкавична бързина Ям Бибиян и Калчо се вдигнаха на голяма височина. Първата ни работа, каза Ям Бибиян на Калчо, е да огледаме хубаво местността, където бяхме досега, за да можем да се върнем пак. За това наблюдавай добре. Светкавица почна да прави големи обиколки, през което време Калчо бележеше и чертаеше главните отличителни знаци от повърхността на Луната. На едно огромно разстояние тук бяха пръснати големи и конусообразни възвишения, отдалечени едно от друго, прилични на грамадни пирамиди. Върховете на по-високите от тях бяха пробити с дубки, като дълбоки обликладенци и лъчевидни устия. Тия големи тъмни отвърстия бяха разположени така, че образуваха буквата И, написана от точки. Калчо нанесе всичко това на картата като най-характерен знак и каза. Много ясно. Той знак е толкова забележим от нашата машина, че никога не може да се излъжим. Тогава да тръгнем на подалечен път, каза Ян Бибиан, и отправи машината на по-голяма височина. Слънцето блестеше силно и от прозорците на Светкавица Ян Бибиен и Калчо гледаха странната картина на Луната, лишена от веселите и приятни пейзажи и тъмни свежи зеленини, които можеха да се видят на Земята. Но за това много интересна и много чудна. Ян Бибиан стоеше пред картата на Луната която нашите астрономи след дълги изучавания бяха съставили и сравняваше. Той викаше от възхищение, когато виждаше с каква точност земните учени са направили тая карта. Разбира се, че малките подробности липсваха, но затова по големите географически точки бяха правилно и точно обозначени. Да, да, извика той на себе си. Ето това е планината Тахо, най-хубавата от планините на Луната. От земята тя просто око се вижда като бяла точка, която краси като звезда долната част на лунния кръг. При пълнолуния тя блещи посилно и хвърля лъчи надалеко по лунното кълбо. Ето нейния голям отвор. Каква огромна празнина! Всички планини на луната са кухи гърла на угаснали вулкани и приличат на морета без вода. А тия огромни бляскави канари, струпани безразборно по склоновете, с разтопени чисти метали, Големи късове злато, желязо, платина, никел и други. Между тях светят като лампи големи късове разноцветни скъпоценни камъни. Ето по-нататък другите планини, отбелязани на картата. Ето планината Аристотел, по-нататък върх на Платон, по-нататък Коперник. Цялата Луна е насечена с планини и лицето и кратко е обезобразено от вулканически дубки като лицето на Сипаничав. Но това е лицето на Луната което ние виждаме от Земята. Другата страна Луната никога не показва на Земята. И тая нейна тайна ние сега ще открием. Невидимата страна на Луната. Ян Бибияни калчу обръщаха, светкавица на всички посоки и над всички страни. Навред те виждаха еднообразния пейзаж на Луната, една разтопена сякаш метална маса, насечена и набраздена с високи планини и с ниски хълмове, островърхи, откъснати от планините възвишения. Немного обширни равнини, покрити с сиви и зелени махове, а някъде покрити с ниска чепата растителност. Някакви гори от странни дръвчета с стъклено-прозрачни меки клони, пълни слепкава течност. Светкавица следеше слънцето и дългият 15-часов ден бавно оставяше осветената част на луната и се прехвърляше над другата половина, която земните учени никога не са видели. Но усетно нашите пътешественици се намериха над тая част където също така неусетно беше се възцарил денят. И тук същата еднообразна гледка. Над тая невиждана досега страна за първи път падна сянката на земния човек и неговата машина. Ян Бибиан спусна, светкавица по ниско и намали хода и кратко. Веднага той видя около островърхите възвишения, където бяха градовете и селата на лунагите, че настана движение. Многобройни тълпи не излизаха, раздвижиха се и отправиха очудени погледи към Светкавица, сетне падаха по очи или се разпръсваха и криеха, когато сянката на Светкавица приближаваше към тях. Калчо чертаеше върху голям лист, който бе опънал пред себе си, картата на тая част на луната и отбелязваше всичко по-забележително. Автоматическият им фотоапарод бе пуснат в движение и непрекъснато правеше снимки. Тук нашите пътници забележиха няколко високи планини, каквито на другата страна нямаше. Те се простираха като големи разхвърлени вериги, перпендикулярно една до друга, и се свързваха с един много висок конусовиден връх, посредата на който зееше тъмен и страшен кратер, огаснал като всичките многобройни кратери на Луната. Неговото остие беше гладко, почти кръгло, и около него се растилаше звездообразно, като покриваше почти половина от склоновете му, застинала от векове лава и вулканическа пепел. Тая звезда светеше ослепително и приличаше на някакъв гигантски орден, закачен на гърдите на луната. Ям Бибиан пусна светкавица над тая звезда и дълго е обикаля. Кратерът заеше тъмен и страшен и от дълбоките му недра, в които преди милиони години е клукочила огнена лава, сега излизаше хлад, пустота и мъртвило. Чудно, чудно! Говореше Ям Бибиан, като наблюдаваше с голям интерес. Чудно и страшно! Рече Калчо. Тая е непозната за хората лунна планина, нека и я, каза Ян Бибиен. О! Извика с възхищение Калчо. Това е чудесно. Жалко само, че я никога няма да види тая своя съименница. Може и да я види, рече Ян Бибиен. Калчо направи очудено лице. Какво се чудиш, приятелю? Ние бихме могли да направим още една разходка до тук. Тогава ще доведе Мия. Сега вече от земята ще се уреждат, често излети до луната. Това може би ще стане нещо твърдо обикновено и никой няма да се очудва. Във всеки случай аз вече нямам намерение да идвам, каза Калчо. Защо? Погрозня ми душата от тия гледки. И после, да гада, Ян Бибиан се засмя. Но когато обърна светкавица на друга страна, той извика високо като дете. Калчо, гледай, гледай там. Калчо допря лицето си до малкото прозорче. Далеч в хоризонта се издигаше висок връх, който блестеше като купол на някой огромен храм. Около него блещаха други няколко помалки, симетрично разположени. Тая ослепителна група представляваше нещо като глава на пръстен и светеше с блясъка на диаманти. Да, да, това са диаманти. Цели планини, кристализирани на диаманти. Извика Ям Бибиен. Какъв хубав подарък би било това за Ия, ако би могло да се занесе на земята? Това нещо надминава всяко въображение. Извика Калчо. Светкавица полетя нататък. Скоро се намериха над една област, цялата светеща, като че тук бе пръсната жерава от всички вулкани, които някога се изригвали. Как да наречем тая вълшебна планина с диамантените върхове? Попита Калчо. Да наречем пръстенът на Лиана, рече Ям Бибиен. Жалко, че не ще да може да го тори никога на ръката си. Засмя се Калчо, като записваше върху картата пред него. Амите е светеща област, знаеш ли какво представлява? Каза Ям Бибиен. Това е област, осяна и направена цялата от скъпоценни камъни. О, ако биха били пренесени на земята, тогава ще изгубят цената си и ще се продават за играчки на децата. Радиоприемателят на Светкавица извъня. Ям Бибиан се стресна и взе слушалката. Ало, ало, я, я се обажда. Ям Бибиан, ти ли си? Светкавица ли е там? Да, да, и я. Извинявай, много бяхме заети, за това не се обадихме. Как сте, Ям Бибиан? Много се безпокоим. Всичко е добре. Здрави сме, бодри сме. Сега правим изучвания на оная страна на луната която не се вижда от земята. Интересно! Чудесно! Цели диамантени планини открихме. Сега сме на път, летим. Кога ще се върнете? Няма ли край ваша обиколка? Тук целият свят се интересува само за вас. Пусна се слух и всички вестници писаха за някаква катастрофа с светкавица. Какво има? Кажете самата истина. Ям Бибиян почна да се смее. Никаква катастрофа. Тук всичко е благополучно и ние след 2 три дена тръгваме обратно за земята. Ах! Как се радвам, как се радвам! Развика се я. Да, да, и ще се върнем с булки. И аз, и Калчо. Царски дъщери. На великия владетел Ягага. Моята се казваше гада, а на Калчо, Дагада. А, а! А. Почна да вика гневно, Я. Какво говориш? Шегуваш ли се? Какви са тия лунатички? Ян Бибиян почна високо да се смее и накратко разправи историята, шегада и дагада и тяхното желание да дойдат на земята. Не може, не може. Извика Я. Забранявам. По-добре не се връщайте тогава. Успокой се, Я. Това е невъзможно. Бъди спокойна. Ние ще ги оставим тук до второ връщане. Как? Ти мислиш да се връщаш още веднъж там. Никога вече. Никога вече няма да те пусна. Всяка вечер гледам тая жълта луна и вече мразя. Струва ми се, че това е някаква гнила тиква. Ела си по-скоро, чуваш ли? Чуд всеки ден ме посещава. Чуваш ли? Ще тръгна с него, ако не се върнеш. Чуд! Какво говориш? Той не е ли престанал да се интересува за мене? Сега той се интересува за мене повече, отколкото ти отговори Ия. Слушай Ия, Ия, но Ия не се обади вече. Тя сърдито сложи слушалката. Вкъщи у нея чакаха стотина дописници от всички големи европейски и американски вестници. Тя се яви сърдита пред тях. Очите й кратко бяха увлажнели. Какво има? обадили се? Запитаха едногласно те. Да. Троснато отговори Ия. Подир три дена Ян Бибиан тръгва за земята. Друго? Нищо друго, каза тя. Не ме питайте повече. Ян бибиян дълго звъня на парата, а Лайя не се обади. Той почна да звъни още посилно и да вика. Ия, я, я. Отведнъж му се обади един странен дръзгав глас. Кой? Попита предпазливо Ян Бибиен. Познай. Обади се дръзгавият глас. Не познавам. Обади се най-после. Моля, кой е? Думът на я. Но кой е на апарата? Кой? Чут, отговори дръзгавият глас. Чуд. Обади се Ян Бибиен. Чуд. Не, не искам да говоря с тебе. чут. Ти трябва завинаги да се махнеш от моя път. Ако не искаш още веднъж да ти скъсам опашката, какво има, ям Бибиан. Попита Калчо. Чут се обажда. Чуд. Да, чуд, от дума на я. Ще имаме пак неприятни работи с този чуд. Калчо се замисли. После рече. Ние трябва да се връщаме, Ян Бибиан. Нашият живот е на земята. Това пътешествие е едно приключение. Ян Бибиан не каза нищо. Той се наведе над картата, която чертаеше калчо, после натисна някакво копче и дадена «Светкавица друга насока». «Бележи!» Каза той, «Светкавица заплава над други места, все така еднообразни и тъжни. Над обширни мъртви пространства, над блестящи планини, кумини на заспали вулкани, над черни пропасти. За земния човек няма тука никакви работи». Други човешки същества тук носеха своите радости и скърби. Наистина какво търси тук, помисли си Амбибиен стага и за първи път усети разочарование. Земята вече го викаше. Родната, зелената, многоводната земя. Неговата цел да се качи на луната бе постигната, но сега земята си го викаше. Тя говореше на мислите му, на чувствата му, на цялата му душа. Бележи! Каза още веднъж той на Калчо. Как да бележа? Рече Калчо. Ти караш с голяма бързина и всичко долу се слива пред очите ми. Не виждам нищо ясно. Свещените животни. Ян Бибиан се усмихна себе си и намали скоростта. Така, каза Калчо доволен. И като се съсредоточиха пак в работата си, те заплаваха мълчаливо над лунната еднаква повърхнина, като не пропущаха нито едно забележително място. Фотографическият апарат работеше непрекъснато и се чуваше лекото шумолене на лентата. Така Ян Бибиан и Калчо прекараха целия тоя дълъг ден, докато слънцето почна да залязва. Като видяха, че скоро над тая част на луната ще настъпи пълен мрак, а те имаха още да обикалят, потърсиха място, къде да слязат, за да прекарат нощта. Наблизо до планината, която те нарекоха «Пръстенът на Лиана», Ян Бибиан съгледа една немного голяма кръгла равнина която имаше сиво-зелени цвят и по която не се виждаха никакви скали, нито разхвърлени камънаци. около не се виждаха никакви следи от живот, нито тълпи луна ги излизаха да гледат «Светкавица», както това ставаше при всяко населено място, над което минаваха. Мястото бе заградено от немного високи хълмове и изглеждаше добре запазено. Да, каза Калчо, а също намирам това място удобно за слизане, между тая тъжна природато има посвеж вид и ми напомня за земята. Изглежда на засъхнало блато или на езеро, покрито с водорасли, рече Ям Бибиен. Ако това е така, ние можем да хлътнем в него и вече да не излезем. Той спусна, светкавица ниско над това място и почна бавно, много бавно да обикаля и да наблюдава. Мястото удобно, заключи той. Само към средата ми се вижда съмнително. Ще се спуснем в края. И понеже слънцето вече се канеше да се скрие, той пусна леко апарата и кацна в подножието на един връх в края на равнината. Чудесно! Извика Калчо. Тук ще прекараме нощта спокойно. Жалко, че не взехме емаго. той щеше да ни обясни нещо за това загадъчно място. Впрочем, такива места аз видях още на няколко пункта. Това са нещо като оазиси на луната, следи от някогашната нейна цъфтяща епоха. Слънцето се скри бързо и отведнъж настана непрогледна нощ. Върху траурната покривка на небето се откроиха неимоверно ярко безброй големи и кръгли небесни светила, които красяха лунните нощи, но не разпръсваха непрогледния мрак, който се възцаряваше върху самата луна. «Да пуснем осветлението», каза Калчо, който бе си подал главата и си изхода на парата. «Нека го пуснем». Рече Ям Бибиен. Калчо се наведе и натисна копчето. Отведнъж мека и хубава светлина раздра прогледната тъмнина наоколо. Ям Бибиен и Калчо отвориха капака и излязоха на гърба на машината. От някъде се понесе глух, като изпод земята, страшен рев, приличен на лъвско ридание, повтори и по трети. Ехото му отговори тайнствено и страшно. Ям Бибиен и Калчо се спогледаха. Такъв вик не бяха чували на луната. Лъв! Рече Калчо малко плахо. Лъв на луната? Засмя се Ям Бибиан, успокоен, но и той чувствуваше някаква плахост в душата си. Няколко минути настана тишина, която след този зловещ рев изглеждаше страшна. Ям Бибиан и Калчо, вперили напрегнато очи в тъмнината, стояха неподвижно. Внезапно някакъв ужасен трясък, тътнеш като от стотина грамотевици, се чу някъде в тъмнината и околността се раздруса като от земетресение. А това какво може да бъде? Рече Калчо. Навярно скали паднаха в отвора на някои от тия огъснали вулкани, отговори Амбибиен, на стотинатеста метра от мястото на Светкавица нещо цъмбурна. Чу се плясък, като че някакво тежко тяло падна във вода. Последва го първият зловещ рев, продължителен и страшен. Тук има някакви животни, каза и Амбибиен. Нека пуснем прожектора. Калчо отвори прожектора, който беше върху гърба на апарата. Лунна силна, ослепителна светлина Той е насочи към мястото, гдето се чусилното цъмбуркане, и тя заигра по широката равнина. И ето, че в края на снопа светлина, който излизаше от прожектора и падаше като голям светъл кръг, се показа една едра глава, прилична на главата на гуштер, сбръчкана и люспеста, и се изправи на дълга шия. Тя се отвори широките уста, премлясна нещо и като зина, да продължителен и страшен рев, същия рев който Ям Бибиен и Калчо чуха вече два пъти. «Животно, животно!» Извика Калчо. «Вземи апарата и се опитай да го фотографираш», рече ям Бибиен. В това време на големия светъл кръг на прожектора израснаха още няколко такива глави и почнаха да реват. Размаха се твърда, тежка опашка, назъбена отгоре и заудря силно. При нейното удряне заплискаха големи бризги вода. «Ние сме при някакво езеро», Рече Ян Бибиан. Повърхност водна обаче не се виждаше. Ситна, преплетена, сива растителност покриваше всичко. Ян Бибиан и калчо с фотографически апарати в ръце бяха устремили очи към чудовищата и правеха снимки. Едно от тия животни подскокна и си изправи. То беше огромно. Имаше около 20 метра дължина, дълга шия, глава която бе сравнително малка и не отговаряше на голямото гуштърското ловище, опашка къса и твърда, крака немного високи, с лопатарести стъпала. То пристъпи лениво, проточи нагоре дългата си шия и изрева. Ами, ако ни нападне, рече Калчо, приготви за всеки случай топчето. Каза Ям Бибиен, Калчо отида при малкото топче, което беше върху главата на Светкавица, Напълни го и се прицели към чудовището. Да гръмнали? Не. Каза ям Бибиан. Само в случай на опасност. Нека бъде готово. В това време и зад хълма, където бяха, се полявиха няколко малки светлини, които се раздвижиха като фенерчета и подскачаха към светкавица. Ям Бибиан, който ги забележи, веднага обърна прожектора нататък. Десетина лунаги, които носеха в ръце светещи плочки. Приближаваха към Светкавица. Те подскачаха бавно и леко, като че танцуваха и дружно пееха някаква тържествена песен. Бяха загърнати в дълги зелени наметки, които покриваха и главите им. Пазители на свещените животни. Прожекторът осветяваше ясно и дещите лунаги и ямби би, -би видя, че ги предвождаше един, който се различаваше от всички други по си. Той носеше в ръце високо вдигнат пръд, на който се развяваше знаме върху което бе нарисуван голям кръг, излъчващ синя светлина. Като постояха светлия кръг, който хвърляше прожекторът, те тръгнаха пак, като повишиха глас на пасента си. Що за дяволи са това? Рече Калчо, някакво шествие навярно, или някакво пратеничество. Уверен съм, че идат при нас. И действително шествието на непознатите полекалека се приближаваше, странните им лампички блещукаха в нощта и, макар и слабо, Осветяваха им пътя. Скоро те приближиха до Светкавица и се спряха. Водачът излезе напред, вдигна още по високо знамето, което носеше, и почна да вика нещо. Те стояха в осветения кръг, който излизаше от сияещото тяло на апарата, и се виждаха много добре. Какво да правим? Попита Калчо. Да ги повикаме. Рече Ям Бибиен. Двамата се възправиха на гърба на... Светкавица и почнаха да дават знак с ръце на непознатите да се приближат. Водачът се обърна, даде знак на придружаващите го и тръгна напред. Като приближиха Светкавица, те всички вдигнаха ръце нагоре и извикаха три пъти едногласно. «Дая, дая Ваха», което значеше «Покорни на волята на Ваха». И Амбибиан слезе при тях. Те почнаха дълга церемония от поклони и подскачания, и след това водачът почна да обяснява с мимики, жестове и думи, като се биеше по гърдите и по челото и сочеше небето, на което всичкото си величие бе застанала синьосветлата земя. След дълго обяснение Ян Бибиан разбра, че това са първосвещеници от близкия манастир, посветен на свещените животни на ВАХА и техни пазители. Тук, на това място, живеят 50 чифта странни животни, единствени на Луната. Пратени от Ваха да поддържат вечния извор на това езеро. Никой смъртен тук не може да се приближи. Който се доближи до това място, получава вечно проклятие от Ваха и губи правото да се жени. Ние знаем, говореше водачът на първосвещениците, че вие сте пратеници на Ваха. Вие може би сте дошли да вземете обратно животните, които пазят единствения най голям извор на Луната. Тогава той ще пресъхне и Луната ще се пропука на четири части. И всяка от тия части още на четири, докато се превърне на прах. Свещениците, пазители на свещените животни, ви молят да ги оставите тук. Техният рев пъти злите духове от нощите на луната и техните погледи свързват ваха с нас. Ян Бибиян обясни на светите пратеници, че няма да вземе животните им и че той изпратен е отваха да види добре ли са гледани. Живеят ли, размножават ли се и дали жителите на луната ги почитат? Водачът на тия своя города муна си съобщи че животните се ползуват с голяма почет, че не са изяли до сега нито един лунага, че живеят щастливо в големия извор и че след всеки 50 години женските раждат по едно малко. Ян ни им обясни, че е доволен и че великата покровителка Ваха ще бъде доволна, като научи това и няма да праща никакво зло на жителите на Луната. След това той помоли пратениците да се отидат и те благодарни се върнаха обратно, а Ян Бибиен осветяваше им с прожектора. Скоро нощта си отиде и настана утро. Тогава Ям Бибиян и Калчо, изправени на Светкавица, огледаха местността. Пред тях се простираше обширна равнина, която приличаше на някаква белатиста местност върху земята. Цялата тя бе покрита със ситни листенца, водорасли, под които не се виждаше вода. Нито следа не се забелязваше от животните, които видяха през нощта. Спокойствие и мъртвило цареше навред. Тогава двамата се прибраха в машината и се вдигнаха. Пак Ям Бибиан беше мрачен. На къде? Попита Калчо. Къде назад? В царството на Ягага. За сбогом, значи ще се връщаме вече на земята? Да, но нека се простим с гостоприемния Ягага. Силата на суеверието. Шагада и Дагада чакаха с нетърпение за връщането на Ям Бибиан и бяха станали много нервни. Не ги сдържаше на едно място. Често излизаха и гледаха по небето да зърнат светкавица или да чуят нейния шум. Нощта прекараха безпокойни и тревожни, а на другия ден рано-рано, придружени от Емаго, отидоха при пещерата, където щяха да слязат ямби бияни калчо и останаха да чакат. Те престоляха там почти целия ден и когато, отчаяни, искаха да си тръгнат, защото скоро щеше да се стъмни, те видяха, че светкавица се зададе на хоризонта, пристигна бързо. Направи няколко биколки и се спусна близо при тях. Царските дъщери почнаха да подскачат от радост и весело да викат. Ян Бибиан слезе пръв от машината. Шагада се спусна весело към него и го хвана за ръка. Е, как прекарахте по пътя? Вие сте видели много хубави неща, много хубави, много хубави. Почна да повтаря като на песен Шагада. В това време слезе и Калчо. Дага да се спусна към него с радостни викове. Разкажете, разкажете ни скоро. Ах, с какво нетърпение ви чакаме? Мислехме, че няма вече да се върнете. Обиколихте ли навсякъде? Нали е хубава нашата маха? Видяхте ли елмазената планина? Ах, това е едно чудо. Наваха сигурно такова нещо няма. Така питаха и разпитваха една през друга, оживени от радост, двете царски дъщери, а Ян Бибиен и Калчоедвам смугваха да им отговарят. Кое най-много ви харесва? Ще ви кажа кое най-много ни очуди, каза Ян Бибиен. Кое? Викнаха двете момичета отведнъж. Вашите свещени животни. Ао! Изпищаха царските дъщери и припаднаха изведнъж. После почнаха да се тръжкат на земята и да браштолевят несвързано. Ема го се притече да ги свестява. Какво? Какво стана? Запита изведнъж ямби биян. Емагу не отговори. Той се заблъска по бедрата с дългите си ръце и само повтаряше. Ао, ао! И тия звукове, които произнасяше, наподобяваха виенето на куче. Какво? Какво стана? Почна да го дърпа Ям биян. Онзи, който види свещените животни, не може никога да се жени. Забранено е. И всеки, който се допре до него, не може да се жени. Какво нещастие! Обясни бързо Емаго. Той повдигна и изправи двете момичета, които едва се задържаха на краката си. Те похлупиха лицата си с ръце и не смееха да погледнат към Ямби Бибия Никалчо. Емаго, да бягаме! Емаго, скоро да бягаме! Извика отведнъж шагада. Тя се спусна с високи и големи скокове на пневматическите си крака и почна да бяга с всичка сила. Дагада я последва. Ема го отчаян се спусна по дирим. Ям Бибиан и Калчо останаха сами. Те се погледнаха мълчаливо. Отървахме се, рече Калчо. Да, каза Ям Бибиан мрачно. Ами сега, Ям Бибиан погледна на бето, което беше вече добило съвсем гъст мастилен цвят, защото слънцето бе залязло и нощта настъпила. Към земята, там горе се подаваше тъмносиният огромен кръг на земята. Ям Бибиен вдигна ръка и я посочи. Сега там, Калчо. Да не се бавим повече. Престая тъмна безна да потърсим нашия път за родината. Калчо се развълнува. Червени на покри лицето му, очите му светнаха радостно. Хайде, качви се! Рече ям Бибиен. Калчо скочи бързо на стълбата, полази по нея и се изгуби в тялото на светкавица. Ян Бибиен го последва. След малко голямото тяло на машината трепна и тя леко се отдели от твърдата повърхност на луната, издигна се и се отправи към висинето. Ям Бибиан отвори радиоапарата. Ало! Ало! Я! Я! Той не чака много. Гласът на Я се обади. Вече тръгваме, каза Ям Бибиан. Чакаме ви с нетърпение, отговори радостно Я. Земята цяла ви чака. Бързайте, бързайте! Бързайте. Ям Бибиан даде най-голяма скорост. Веднага усетиха, че напущат тънкия слой въздух, който обкръжаваше луната, и потънаха фетера в пустото междупланетно пространство. Те летяха със страшна скорост и почнаха да преминават със светкавична бързина светли и тъмни пространства. Унесени от една мисъл, Земята, Земята, Земята. Те непрекъснато наблюдаваха нейния царствен вид, който постепенно се увеличаваше. Те не усещаха ни умора ни глад, ни студ. Те летяха и сърцата им се вълнуваха при мисълта, че скоро ще видят прекрасната родна планета и че краката им ще стъкят на нейната зелена повърхност. Най-после, след дълго и светкавично летене, пред тях се изпречи тя, земята, и светкавица потъна в нейната атмосфера. Гърдите на двамата пътешественици се напълниха със земния роден въздух, който като жизнена струя премина по цялото тяло и го свежи. Те въздъхнаха облегчено. Пристигнахме. Извика възторжено Ян Бибиен. Пристигнахме. Повтори калчо. Двамата свалиха шапки и почнаха да махат и да поздравяват своята мила, родна планета. Инфо. Информация за текста. Символ за авторско право 1934 Елимпелин. Източник. HTTP двоеточие дабъл наклонена черта О, сер, ФАНИ Избрани съчинения в 6 тома, том пети. Издателство Български писател София 1978. Свалено от моята библиотека Http 204 W наклона на черта се четенке. наклоне на черта Текст наклоне на черта 1898. Последна редакция. 2006-08-едно часа. 36 минути и 55 секунди.